A bankár Zsidónak lenni annyit jelent, mint mindig egy lépéssel hátrább lenni, de mindig egy arasszal több is lenni, mint más. Zsidónak lenni nehéz, de szép. Ezzel a mondattal vigasztalta pohris papa fiát, valahányszor sírva jött haza az iskolából. A kis Gottfried mindebből csak egyet értett meg, hogy zsidónak lenni rossz. A többi gyerek lögdösi, hátba a nyelvet ölt rá, és utána kiabálja az utcán, hogy büdös zsidó, vagy hogy ergerberger, zsidóberger, minden zsidó, gazember. Gottfried nem volt gazember, és ezért igazságtalannak érezte a gyerekek viselkedését. Lassan megérlelődött benne a tudat, hogy a világ igazságtalanságokból áll. Később megtanulta két részre osztani a világot, zsidó részre és nem zsidó részre. A zsidó rész olyan volt benne, mint egy unalmas, de biztos családi kör, ide tartoztak a szülei, ide tartoztak azok a bácsik és nénik, akik hozzájuk jártak, ide tartozott a fűszeres, a Rosengasse sarkán és az zarongyos koldus a körút elején akinek mindig adni kellett valamit, valahányszor elment mellette. Ide tartozott néhány gyerek az iskolában, a Rosenbaum, a Mendel, a Daskievics és a kis Gottfried megtanulta, hogy ezekkel össze kell tartani még akkor is, ha undorodik örökké csorgó orruktól, vagy unja ostobalocsogásukat. Itt egyszerűen nem azon múlt a dolog, hogy szereti -e őket vagy nem, hanem hogy zsidók. Ezen a körön kívül aztán volt a másik világ, a többi emberi, A nagy, szép, az ellenséges, az érthetetlen és vonzó világ, ahol már szabad volt különbséget tenni. Ezt szeretem, ezt nem. És a legkényelmesebb az volt benne, hogy akit szeretett az ember, azt sem kellett segíteni, ha éppen úgy adódott. Az ember lehetett önző, hálátlan, még áruló is lehetett. Ezt Tanította a törvény, amelyik kimondja, a sarki fűszeresnél kell vásárolni, még ha goromba is, és drága. És a szemben lévő boltban nem szabad vásárolni, még ha a fia ajándékot is ad, mert az nem közülünk való. Ez a közülünk valóság és nem közülünk valóság isteni törvény volt, minden egyéb törvény alapja. Annyira magasan álló törvény, hogy nem is esett szó róla, mint ahogy nem esik szó arról, ami magától értetődően természetes. És mégis az volt a különös, hogy az a másik, az a kívülálló idegen és ellenséges világ vonzóbb volt sokkal. Már az első iskola évben észrevette ezt. A többi gyerek vidámabb, kötetlenebb, felelőtlenebb volt, mint az a néhány, aki a közülünk valóság törvénye alapján melléje tartozott. Ezek mindig egy kicsit behúzott nyakúak voltak, Csínyek elkövetésére túlóvatosak, ijedtek és koravének. Hiányzott belőlük az a túláradó féktelenség, ami a többi gyerekek játékát olyan lármássá és szabaddá tette. És Gottfried érezte, hogy belőle is hiányzik ez, és ezért mérhetetlenül irigyelte azokat, akikben megvolt ez a felelőtlen féktelenség, akikben meglehetett, mivel egy másik világhoz tartoztak, ahol embernek lenni, nem csak hogy nem nehéz, de szebb is. Azonban látnia kellett, hogy a felnőttek világában is ugyanígy volt. Míg a szomszédos villa kertjében vidám lármás élet folyt, illatos nénik, szürke cilinderes bácsik jöttek és mentek, bár pohris papa szerint ezek a kunclerék nem is állottak valami jól, addig náluk otthon minden egészen más volt. Hozzájuk soha nem jöttek. Vidám emberek, akik ráértek volna órák hosszat tréfálkozni, hozzájuk kopotkabátos kabátos, nagytáskás, izzadságszagú emberek jártak, akik halkan és fontoskodva pusmogtak apával valahol egy sarokban, néha egészen öreg emberek, toprongyosak, penészszínűek, akiknek szőrös, feketek alapjuk, vörös szakálluk és tincsben alácsüngő pajeszuk volt, és minden, amiről beszélni tudtak, üzlet volt csak és pénz. Ha ilyen emberek voltak a házban, nem volt szabad zavarni apát. Apa pénzt csinál, mondta ilyenkor pohris mama letompított hangon, és tisztelettel nézett a kopott ajtóra, mely mögül a pusmogás hallatszott. Eleinte azt hitte ilyenkor, hogy apa s azok a bácsik valami titokzatos művelettel valóban a pénzt csinálják, azokat az érc vagy papír darabokat, amikért vásárolni lehet a boltokban de aztán megtanulta, hogy a pénzcsinálás valami egészen más. Valami izgatóan érdekes játék. Mint amikor ő például elvisz az iskolába egy tarka üveggolyót, és azt elcseréli egy zsebkésre, és a zsebkést eladja Kunclerék kocsisának egy házi nyúl fiókáért. Később a mama elmagyarázta neki, hogy a papa bankár. És ez azt jelenti, hogy az emberek, akik nem tudnak mit kezdeni a pénzükkel, elviszik hozzá, és a papa befekteti ezeket a pénzeket különböző üzletekbe, vagy kölcsön adja olyanoknak, akik bért fizetnek érte. Ennek a bérnek egy részét az kapja, akié a pénz, s a többit megtartja a papa magának. Szép dolog bankárnak lenni, mondta a mama. Sok ész kell hozzá, és finom üzleti érzék. A mama sok érdekes dolgot tudott mondani. Alacsony kövérkés, szomorú szemű asszony volt, aztán meghalt. Gottfried 12 éves volt akkor. A papa megtépte a gombjukait, hamut hintett a fejére, és két napig hangosan vagy gyászolt. Aztán átöltözött, és elment egy üzleti tárgyalásra. Gottfried úgy állott szemben egyedül a halállal, mint egy ismeretlen idegen ellenséggel, mely átnyúlt abból a másik világból a mi közülünk való világba, és elvitte a mamát. Szerette volna tudni, hogy hova vitte. De a lapos mellő sápat, rabbi növendék, akihez titokban vallásórára kellett járjon, és a piros arcú vidám tisztelendő atya az iskolában egészen különbözőképpen beszéltek erről. De valahogy egyik sem volt az igazi. A kis Gottfried logikus és józan gondolkodáshoz szoktatott agya tiltakozott minden misztikus elképzelés ellen. Szerette volna azt tudni, hogy az anyja csak alszik, és majd egyszer fölébred megint tíz év múlva, száz év múlva, vagy ezer év múlva, és akkor újra járni fog szekrénytől szekrényig, húzogatja a szagú fiókokat, és míg párnás arca mosolyog, két barna szeme a titok komolyságával néz a világba. De hiába szerette volna tudni ezt így. Koravén realizmusa tisztában volt azzal, hogy se ezer év múlva, se száz év múlva nem térhet már vissza a mama ebbe a házba, mert addigra a szekrények elkorhadnak és eltűzelik őket, és ami bennük van, azt régen megeszi addigra a penész és a mój. Gottfried kétféle vallásban nőtt fel, hivatalosan katolikusnak keresztelték, így szerepelt az iskolában is, vagyis abban a nem közülünk való világban. A másik, Belső világban pedig egy titkot igyekeztek reábízni. Júda sötét titkát, aki megöli azokat, akik elhagyják őt. Az iskolai vallásórán azt tanították, hogy Isten szerető édesatya, aki egyformán jutalmaz és büntet szegényt és gazdagot, osztrákot sehet, németet, magyar szervet, horvátot, lengyelt. De ugyanakkor látta, hogy a világban másképpen boldogul a szegény, és másképpen a gazdag, és hogy rangsor választja el egymástól az osztrákot, a csehet, a magyart és a szerbet. A rabbi növendék pedig egy hatalmas és félelmetes Jehováról tudott, aki egyedül a zsidóknak az istene, és senki másnak, s aki fogat fogért, szemet szemért alapon választott népének, júda népének ajándékozta a földet minden emberével és minden kincsével. És közben látta azt, hogy a Föld, és a rajta levő élet idegeneké, akik megvetik és lenézik a zsidót, s hogy kunclerék, akik rosszul állnak, de nem zsidók, vidám élnek, míg ő hozzájuk csak osonva járnak az emberek, és olyan arccal pusmognak órákon át, mintha háborút viselnének a világ ellen. Ne! Gottfried nem tudott hinni egyik istenben sem. De erről nem beszélt soha senkinek. Igaz, hogy nem is lett volna kinek. Barátai nem voltak. Az a néhány zsidógyerek, akivel a közülünk valóság törvénye alapján össze kellett tartson az iskolában, nem vonzotta. És akik vonzották volna, azokkal nem találta meg a kapcsolatot, mert azok ahhoz az ellenséges másik világhoz tartoztak. Csak egyetlen egyszer hitte azt, hogy barátot talált, ez 13 éves korában történt meg. Szép, fölemelő boldog érzés volt, de nem tartott sokáig. A fiút Lubowski Kazimírnak hívták. A megismerkedés egy őszi történt, mindjárt a tanév elején az iskola folyosóján. Harmadik gimnazisták voltak akkor. Ez a Lubovski vadhíjú volt, verekedő és féktelen. Csupa tréfa, ötlet, vidámság. Első héten már az osztály hangadója, vezére, kolomposa lett. A kis Gottfriedet első naptól kezdve vonzotta valami ehhez a fiúhoz, talán éppen az, hogy annyira más volt, mint ő, mintha éppen az lett volna, a visszája, a szebbik fele. Ami belőle hiányzott, aminek a hiányát annyira érezte, hogy szinte fájt néha, az volt Lubowski. Persze csak távolról csodálta a harsogó jó kedvét és pompás torna mutatványait, közeledni soha sem mert volna hozzá. Mégis összehozta őket a véletlen. Szünet volt Latinóra előtt. Gottfried behúzódott a folyosó ablakába, és átvette még egyszer a fordítást. Szorgalmas tanuló volt, úgy érezte, tartozik ezzel annak, hogy zsidó. Egyszerre csak megszólalt, mögötte egy hang. Nézzétek ezt a sündisznót, bifázik! Néhányan hangosan nevettek. Gottfried riadta nézett fel a könyvből, Lubowski állt mögötte. Talán az üldözöttek rémülete villanhatott meg egy pillanatra a szemében, amikor az erős nagyfiúra nézett, mert az rávillantotta a fogait, és barátságosan mondta: Ne félj, kisün, nem akarlak bántani. Én rémesen tisztelem azt, aki tanul. Azokból mind milliómos lesz biztosan. Akarsz milliómos lenni? Nem, felelte Gottfried, és elpirult, mert tudta, hogy hazudik. Milliómos akart lenni. Nem, csodálkozott a másik, pedig egészen jó dolog lehet, azt hallod -e? Ha az embernek annyi pénze van, amennyit csak akar, nekem látod, soha sem lesz pénzem. Hát csak maga oly és légy milliómos. Talán egy hangban volt valami látság, ami Gottfriedet elérzékenyítette, de lehet, hogy csak meg akarta hálálni valamiképpen a kitüntetést, ami érte, amikor az osztály bálványa, ez a csodálatos nagyszerű fiú leereszkedett hozzá, és szóra méltatta. Hirtelen, anélkül, hogy gondolkodott volna, azt mondta túláradó boldogságában, ha milliómos leszek, annyi pénzt adok neked mindig, amennyit csak akarsz. Lubowski csodálkozva ránézett, nézte néhány pillanat, aztán huncut, mosolszaladt végig az arcán, akkor adj most húsz fillért csokoládéra, előlegnek. Gottfried megdöbbent, mert erre nem volt elkészülve, és elpirult. Egy pillanatra eszébe villant az apja szava, hogy pénzt adni idegennek nem szabad. De aztán érezte, hogy valami cselekednie kell, valami nagyot, valami szépet, ami kiemeli őt a zsidó alacsonyabb rendűségből, és egyenlővé teszi ezzel a szép vadfiúval, Benyúlt a zsebébe, és megkereste a pénzét. Éppen két-tíz fillére se volt. Nesze, mondta, és oda a másiknak a pénzt. Neked adom. Az érzést, ami akkor végig szaladt rajta, azt a büszkegőgös, nagyszerű érzést sohasem felejtette el. Amikor az a másik fiú csodálkozva elkomolyodott, amikor átvette tőle a pénzt, amikor nagyon hosszasan megnézte, és ahogy halkan és komolyan azt mondta, köszönöm, hatalmas, gyönyörű érzés volt. Sajnos nem tartott sokáig, mert abban a pillanatban csöngettek, és be kellett menni a terembe. De a következő szünetben, amikor az egyik fiú valami miatt bosszantani kezdte, és könyökével oldalba lökte, Egyszerre csak ott termett ez a Lubovszki, elpenderítette a másik fiút, hogy nekiesett a falnak, és tiszta, messzecsengő hangon kiáltotta, hogy meghaladta mindenki, az egész osztály, hagyd békét a sünnek, a sün az én barátom. Aznap este még az ágyban sem tudott egyébre gondolni. Félállomban is egyre a bátor csengő szavakat hallotta, a sün a barátom. Büszke öröm feszített. Boldogság bizsergette, még a szeme is megkönnyesedett tőle. Szerette volna belekiáltani a világba, hogy mindenki hallja zsidó és nem zsidó. Barátomban barátja vagyok Lubowski Kazimírnak az iskola legjobb tornászának. Senki sem merte az osztályban csúfolni többé, lögdösni, vagy éppen megpofozni, mint azelőtt. Egyik nap iskolába jövett a lépcsőn, egy nagy ötödikes kamasz elgáncsolta, de Lubowski az első szünetben fölment az ötödikesek folyosójára, és úgy elverte a kötekedőt, hogy megerett az orra vére. A név, hogy sünő, rajta maradt ugyan, így nevezte lassacskán az egész osztály, de ezt nem bánta, mert ez is tőle származott, az imádott nagyszerű baráttól. Úgy nézett föl rá, mint egy félistenre. Imádta. Amit Kazimir mondott. Az volt egyedül a mértékadó, az volt egyedül helyes, jó és okos. Amit Kazimír tett, az tett volt. Kazimír volt a tökéletesség maga, a barát. A hatalmas barát, akinek ő csak árnyéka lehetett, ugyan alázatos és hóduló árnyéka, de akinek a fényéből mégis reális esett valami azáltal, hogy a barátja lehetett. Gottfried kezdett rosszabbul tanulni. Gyakran kapott büntetést is, de büszke volt ezekre a büntetésekre, mert Kazimír miatt kapta őket. Csínyekért, amelyekben ő csak árnyék volt ugyan, de ügyetlen árnyék, akit tetten értek. A barátság egyetlen árnyoldala az volt, hogy Kazimírnak gyakran kellett pénz. Nem is az volt a baj, hogy pénz kellett neki. Gottfried szívesen odatta volna apja egész bankját. Az sem lett volna nagy ár ezért a barátságért, hanem, hogy ilyenkor ki kellett találni mindig valami hazugságot, amire pénzt lehetett kérni otthon. És A hazugságban sem az volt a baj, hogy hazudni kellett, hanem, hogy nagyon okosan kellett ám hazudni, mert az apja rendszerint ellenőrizte is, ha módja volt hozzá az ilyen pénzkiadásokat, az első botrány akkor tört ki, amikor tanév végén arra bizonyos nemzetközi cserkész kirándulásra indultak. Gottfried húsz koronát kapott az apjától erre a kirándulásra. Ez nagy pénz volt. Szegény munkás emberek egy hónapot is dolgoztak ezért a pénzért. Gottfried első dolga volt, hogy megmutatta barátjának a húsz koronát. Nem, nem csak azért, hogy dicsekedjék veled, hogy, hanem mert a barátja volt. Mert büszke volt arra, hogy a barátja, és mert úgy érezte, hogy időnként közölni kell valami fontosat, nehogy unalmassá váljék a nagyszerű barát számára. – Szép kis pénz! – mondta Kazimír, és felhúzta a szemöldökét. Aztán aznap nem is beszéltek többet a pénzről, de másnap félrevonta titokzatosan egy ablak mélyedésbe. – Te! – mondta folytottan és fontoskodva – Vehetnénk a pénzeden egy vadász puskát. Mit? Rémült meg Gottfried. Egy vadász Elvinnénk magunkkal a kirándulásra, és vadásznánk vele. A húsz koronából futnád bőven. Gottfried csak dadogni tudott, de. de. szabad ezt. Kazimir ránézett, és a mosolya gúnyos volt. Ha félsz, én megveszem helyet. El is viszem, úgy, hogy senki se látja meg. De ha sajnálod a pénzedet, nem dehogy, riadt meg Gottfried, és a húsz koronát odaadta Kazimírnek. Dobogó szívvel gonosz érzések között, mint aki tiltott dolgot cselekszik, de odaadta. Délben a cserkész vezető tanár kihirdette, hogy azok, akik részt akarnak venni a cserkésztáborozáson, hozzanak másnapra magukkal öt koronát. Gottfried szeretett volna húszból ötöt visszakérni, de szégyelte. Így nem maradt más hátra, mint este pénzt kérni újra a papától. Az öreg pohris csodálkozva nézett a fiára. Öt koronát? Hiszen tegnap előtt kaptál húszat. Izzadva és hebegve, de be kellett vallani, hogy mi történt a pénzzel. Természetesen nem árult el, hogy kinek adta, az sem, hogy mire. Pohrish papa hosszasan nézte a fiát, és megcsóválta hozzá a fejét. Remélem, legalább közülünk valónak adtad. Gottfried még jobban elvörösödött. Nem, felelte ebegve, de ő a legjobb barátom. Pohrish papa magához húzta a fiát, és a szemébe nézett. Vigyázz, mondta nagyon komolyan. Nekünk a többiek között, Soha nem lehetnek igazi barátaink. Amíg pénzt kapnak tőlünk, addig megjátszák talán a barátságot, de ez csak hazugság, mert a valóságban gyűlölnek minket. Azért mondom ezt, fiam, mert ismerem őket, és nem szeretném, ha a csalódás érne. Csalódni fogsz. Aztán újra adott húsz koronát. Lubowski Kazibír, Valóban megvette a vadászpuskát. El is vitte a táborozásra, szétszedve, a csomagjai között anélkül, hogy bárki is észrevette volna. Fent a hegyekben el is ment vele vadászni egy hajnalban. Gottfriedet is hívta, de ő félt. A vadászat azonban balul ütött ki. Bár rálőtt valami tyúkforma madárra, de nem találta el. Ellenben a lövésre odajött két csendűr és elvették tőle a puskát. A cserkész parancsnok meg is büntette. Tíz napig nem volt szabad elhagynia a tábort. Gottfried úgy érezte, hogy a barátja hős, mert nem árulta el, hogy kettőjüké a puska, és így őt nem büntették meg. Később, amikor Lubowski a büntetését kitöltötte, történt az a dolog a csónakkal. Ez is Kazimír ötlete volt. Ő találta meg a csónakot egy magyar fiúval együtt. Először nem volt, mit kezdjenek vele, mert nem volt evező, de akkor egy másik fiú, egy fürke kis román, megtalálta bokrok között egy félig elhasadt ócska evező lapátot is. Nagyszerű, jelentette ki Kazimir, éppen megfelel, üljetek csak be, én majd evezek. Hatan ültek be, éppen elfértek valahogy. Lubovszki evezett. A víz elég csöndes volt azon a helyen, a folyó valóságos kis tóvá szélesedett. Fogadjunk, a tíz evező csapással elérem a túlsó partot, mondta Kazimír. Nem létezik felett a magyar fiú. Kazimír belefeküdt az evezésbe. A harmadik húzásnál ketté hasadt az evező, csak egy kis darab nyél maradt a kezében. Valamennyien nevetni kezdtek, olyan buta arcot vágott Kazimír ebben a pillanatban. A víz lassan és szelíden vitte a csónakot lefelé. Ki tud úszni? kérdezte a magyar fiú. Csak hárman tudtak, Kazimír a magyar és a román. Mi levetkőzünk, beugrunk a vízbe, és kitoljuk a csónakot a partra, adta ki a magyar a parancsot, és elkezdte kifűzni a cipőit. Várhatunk még, felelte Kazimír. egészen kellemes így sodortatni magunkat a vízzel, majd lejjebb ráérünk még mindig. A csónak közben egyre sebesebben kezdett siklani. Mire meglátták az átszakadt gátat és a veszélyt, már késő volt. A csónak valósággal rohant. Cipőt le és beugrani kiáltott a Kazimír, és lerúgta lábáról a szandált. Késő, mondta fogai között a magyar, és az arca feltűnően sápat volt, csak a szeme villogott. Nem hagyhatjuk itt a kicsiket, nem tudnak úszni. Akkor már szédületes sebességgel rohant verük a csónak, valósággal röpült a hullámok tetején, és a vízesés zúgása fülsiketítően dübörgött a fülükbe. Az egyik gyerek egy kis sápat felvisította felvisított a rémülettől, és Gottfried is sírni kezdett. – Mit bőksz? Fogd be a szádat! – ordított rá Kazimir vörösen, de a magyar rátette erős barna kezét Gottfried vállára, másik kezével pedig megtapogatta a kis visítozó csehet, és nyugodt hangon mondta – nem kell félni, fogóckodjatok meg jó erősen, nem lesz semmi baj. A nyugodt erős kéz a vállán, és ez a néhány szó bizalommal töltötték el Gottfriedet, és már nem sírt, csak rémületre nyílt szemmel merett az iszonyú sebességgel közeledő mélységre, és akaratlanul is belekapaszkodott az idegen fiúba. Szörnyű volt. Az egész levegő reszketett a rettentő robajtól, s mintha a tajtékos mélységből a halál hideg szele fújt volna bele az arcába. Aztán egyszerre csak megállt a csónak. Olyan hirtelen és váratlanul, hogy majdnem lezuhant a padról. Alig egy lépésnyire a csónak orrától harsogva szakadt alá a víz a mélységbe, de a csónak állt, csak a deszkái reszkedtek félelmetesen. A zúgás valósággal megsiketítette, és a levegő tele volt csillogó vízcseppekkel. Senki sem mozduljon, kiáltotta a pokoli dübörgésen keresztül a magyar fiú. A legkisebb mozdulat megindíthatja a csónakot. A parton már észrevettek, és mindjárt itt a segítség. Ültek mozdulatlanul, sápattan és vacogó foggal. Gottfried valósággal összegörnyedt a félelemtől. Kiabáló emberek rohantak föl és alá a parton. Megpróbálta lehunni a szemét, és elhitetni magával, hogy alszik, és csak álmodja mindezt, de nem sikerült. A szörnyű dübörgés és a kavargó túlságosan félelmetes valóság volt. Reszketett ő maga is, akár a csónak. Aztán az emberek átdobták fölöttük a kötelet a két part között, és a kötél megfeszült. Egy fekete ábrázatú, bajuszos ember ordított valamit egy ismeretlen nyelven. A magyar fiú óvatosan fölállt, keze éppen elérte a kötelet. – Először, akik nem tudnak úszni – kiáltotta. – Gyorsan, egy-kettő, te – mutatott a is csere. Az elmeresztette a szemét, és bőgni kezdte. Félek! Kimegy elsőnek, mutassa meg valaki, hogy hogyan kell – kiáltotta egy hosszú, szemüveges német fiú. – Én nem értek az ilyesmihez. – a magyar ránézett Lubovszkira. Elkezded? Én utolsónak maradok, feleltek Azimir és mosolygott Én vagyok a kapitány. Egy-kettő, induljon valaki! Senki sem mozdult. Jó tíz lépés volt a partig, és az az egy szál kötél ijesztően himbálódzott a megvadult víz fölött. A parton kiabáltak az emberek és integettek dühösen. Hát ide nézzetek, én megmutatom, kiáltotta a magyar fiú és elkapta a kötelet. Pillanat alatt rajta lógott, kézzel lábbal fogóckodva, mint a macska, és hihetetlen fürgeséggel kúszott végig rajta. Következő! ordította Lubovszki, és elkapta a sovány kis vállán a ruhát. Te jössz! Ne bőg, mert beledoblak a vízbe, te kukac! Fogóckodj meg! Most fel a lábakat, új, most mász! Ezután Gottfried következett. Húzódozni próbál, de Kazimir könyörtelenül fölrántotta. Szégyeld magad ordított rá, fogd meg a kötelet! és Gottfried összeszorította a fogait, és megmarkolta a kötelet. Felhúzta lábait is, ahogy a magyar fiútól látta, és azokkal is belekapaszkodott a kötélbe. Összeszorította a fogait, nehogy a rettentő félelem, amit érzett, kiszalasszon a száján egy csikoltást. Rettenetes elszántságot érzett magában. Halálos vadkétségbe esett elszántságot. Meg akarta mutatni Kazimírnek, hogy nem gyáva, hogy méltó a barátságára. Mász! ordította Kazimír, és ő mászott. Behunta a szemét, keze görcsösen markolta a durva kötelet, lábai kapaszkodtak minden erejükkel, és mászott, mászott, mászott. Egyszerre csak érezte, hogy erős kezek ragadják meg, és lefejtik a kötérről. Egy pillanatig a levegőben lebegett, aztán feküdt a kemény földön. A szemét még mindig nem merte kinyitni. Nem is mozdult egy darabig. Na, kejföl! Nincs semmi baj, hallott a hirtelen maga mellett a magyar fiú nyugodt meleg hangját, és ettől egyszerre nevetni kezdett, de a szemeiből csorogtak a félelem meggyűlt könnyei. Később úgy emlékezett vissza erre az egészre, mint valami ködös zavaros, rémséges álomra. Három napig feküdt ideglázzal utána, és Lubovski, a hatalmas barát, ez alatt a három nap alatt egyszer sem nézett feléje. Ez volt a legrettenetesebb. Lenéz, gondolta folytonosan, lenéz, azért nem jön. Mikor végre felgyógyult és kiengedték, elkeseredve vette észre, hogy Lubovszki valóban elhidegült tőle. Gúnyos volt, és nem vitte magával, ha kószálni ment az erdőre. Bizonyosan megvet, mert gyáva voltam, gondolta Gottfried, és valami fájdalmas, marcangoló szomorúságot érzett. De a tulajdonképpeni elhidegülés nem akkor történt mégsem. Utána két hónapig nem látták egymást, és amikor ősszel a tanévkezdetén a negyedik osztályos tanteremben újra összetalálkoztak, úgy látszott, mintha a barátság még mindig fennállt volna közöttük. Lubovski nevetve veregette meg a vállát, sünnek nevezte és pénzt kért tőle kölcsön. Néha el is vitte magával délutánonként ide vagy oda, s ő ment vele. Boldogan, lelkesen, az árnyék hűségével és alázatával. Nem, az elédegülés később következett be. Egy leány miatt. Ez volt az első leány Gottfried életében. Juditnak hívták, és a közülünk valókhoz tartozott. Apjának valamilyen gyára volt, és gyakran járt el a rosengasse házba üzleti ügyekben. Az ismertség is ott jött létre közöttük, mikor az apja egy alkalommal magával hozta. Judit egy évvel volt idősebb, mint ő. Hosszú, gesztenye barna haját, cofba fonva viselte, és nagy bánatos pillantású szemei az anyjára emlékeztették Gottfriedet. A szomszédos leányiskolába járt, és délben gyakran találkoztak a sarkon, ahol a két iskola utcája egymásba futott. Gottfried rendesen elsőnek hagyta el az iskolát, hogy idejében a sarkol lehessen, és megvárassa Juditot. Ilyenkor együtt mentek három utcán végig, könyveikkel a hónuk alatt lassan, mint akik sétálnak, és annélkül, hogy egyetlen szót is váltottak volna egymással. Judit néha ránézett hosszú szempilláj alól, és Gottfried ilyenkor ostoba módon elvörösödött. Ennyi volt az egész. És ekkor egy napon közéjük lépett ez a Lubowski. Már fent a tanteremben kezdődött. Gottfried az óra vége felé elkezdte összekötőzni a könyveit, és abban a pillanatban, amikor a tanár kilépett az ajtón, már ő is indult. – Te sűn, Hova szaladsz te ilyenkor? – kérdezte hirtelen egy hang a háta mögött, és ez a hang a volt. Gottfried elvörösödött. – Sietek haza! – mondta bosszusom. – Várj el, kísérlek darabig. Ez kellemetlen volt és szokatlan. Lubowski az internátusban lakott, és így nem volt miért kijöjjön az utcára. Másfél éve ismerték már egymást, és még nem történt meg egyszer sem. Gottfried nyugtalanul lépegetett nagy barátja mellett. Mi lesz, ha Judit már vár reá a sarkon? El kell süllyedjen szégyenében, úgy érezte. Tessőn, kérdezte Lubowski, ahogy lefelé haladtak a lépcsőn, van véletlenül pénzed? mennyi kellene, kérdezte gyorsan, is, már nyúlt is a zsebe felé, hogy minél előbb lerázza magáról. A másik csodálkozva nézett rá, mert máskor nem ment éppen ilyen simán a pénzkérés. Egy korona kellene. Annyi nem volt nála csak 80 fillér, tulajdonképpen úgy tervezte, hogy moziba megy vele délután, de inkább odaadta csak, hogy elbúcsúzhassanak. Ez is elég lesz, mondta Lubowski kegyesen. Arról van szó, tudott, Gottfried már is a markában nyomta a pénzt. Neszej, szervusz, majd holnap elmondod, jó? Azzal már ugrált és lefelé a lépcsőkön, de Lubovszki néhány lépéssel utolérte. Elkísérlek egy darabig, mondta. Arról van szó, tudod? Már a földszinten voltak. Gottfried elvörösödött és megállt az utcára nyíló kapuban. Kazimírnak tulajdonképpen a hátsó kapunk kellett volna kimenni, az internátus a sportér túlsó oldalán volt.» Nem ér rá, hol napig kérdezte rettentő zavartas, ilyet nem kell. Az apám ilyenkor, és te is az ebéddel az internátusban. Én érek. legyintett Dubovszki. Van egy jó fél óra még az ebédig. A sarokig elkísérlek. Siethetünk együtt, én amúgy is nagyobbakat lépek, mint te. Mindezt vidáman és mosolyogva mondta. De mintha egy kis gúny is lett volna abban a mosolyban. Gottfried igyekezett olyan lassan menni, amilyen lassan csak lehetett. Kétszer is megállt, szorosabbra fűzni a könyveit, és egyszer a cipőfűzőjét igazította meg, pedig ki sem oldódott. Lubowski türelmesen lépegetett mellette, és hosszasan magyarázott valamit egy labdarúgó mérkőzésről, ami délután lesz, meg hogy utána sörözni megy majd a fiúkkal, és kuglizni is fognak. Gottfried csak fél figyelt oda, mert állandóan az forgott a fejében, mi lesz, ha Judit vár -e a sarkon? És Judit valóban várt már. Messziről látta, hogy ott áll és néz feléje. Egyre zavartabb lett. Kétszer is megpróbált dadogva búcsút venni Felnőttek szájáról, ellesett frázisok, akadoztak a nyelvén ilyenek, hogy nem akarlak feltartani, meg hogy igazán nem hagyhatom, hogy miattam. De mindez nem használt semmit. Lubowski már meglátta a sarkon várakozó leányt, és szimatolva tartotta magasba a fejét, mint a vizsla. Végül is nem volt mit tenni, odaírtek. Judit állt, és Gottfriedre nézett, és Gottfried vörös volt, mint a posztó, és ő is csak állt ott, és nem tudta, hogy most mi lesz. Legszívesebben elsüllyett volna a föld alá szégyenében. Aztán az lett, hogy Lubovszki rávillogtatta fehér fogait Juditra, és egyszerűen azt mondta, lesz szíves bemutatni a hölgynek? Erre meg Judit pirult el, mert valószínűleg még soha senki sem mondta neki azt, hogy hölgy. Kezet nyújtottak egymásnak. Lubovszki összecsapta a bokáit és meghajolt. Lovag, Lubovszki, Kazimír vagyok, mondta, és Judit még jobban elpirult. Valószínűleg a lovag szó miatt, de aztán mosolyogva biccentett és azt felelte, Judit. Gottfriedet meg keserű szégyen, és vadharak folytogatta, és szerette volna visszakérni Lubovszkitól a nyolc fillért. Aztán együtt mentek a megszokott utcákon végig. Közből Judit balra tőle Lubovski, jobbra Gottfried, és Lubovski beszélt, folyton beszélt, mindenféle sületlenséget, és Judit hangosakat kacagott. A sarkon, ahol Judit búcsúzni szokott, Lubovski könnyedén azt mondta, nagyszerű... – Hiszen akkor egy jutunk van. Szervusz, Gottfried! Azzal diadalmasan és a győztes gőgével rávillantotta fogait az elképet Gottfriedre, és ment tovább a lány mellett. Gottfried keserű haraggal a szívében baktatott hazafelé. Mérhetetlenül haragudott a barátjára. Haragudott rá a lovagi névért, amit olyan hódító könnyedséggel tudott odalökni, és amely nagyszerű és izgalmas regényekre emlékeztetett. Haragudott rá a finom modoráért és a szentelenségéért, amivel pirulás nélkül tudta hazudni a leánynak, hogy az ő útja is arra vezet a vidámságért azért, hogy annyi tud beszélni, és hogy beszédjével már az első percben megnevettette Juditot. Egy szóval mindenért haragudott, mérhetetlenül. Úgy érezte, hogy Lubowski elárulta ezzel a barátságukat. Ezt a haragot nem tudta elfelejteni soha. Sem azt, ami azután következett. Mert attól a naptól kezdve minden délben Lubovszki kísérte haza Juditot, és a harmadik nap már megsukta Gottfriednek szünet alatt az osztályban, hogy búcsúzáskor a kapu alatt meg is csókolta a száját, és hogy Judit visszaadta a csókot. Attól kezdve Gottfried Kerülő úton járt haza, hogy ne lássa Juditot soha többet. Lubowski egy szóval sem kérdezte meg, hogy miért megy más felé. Csak rávillogtatta a fogait, amikor látta, hogy a kapunál ellenkező irányba fordul, és vidáman fütyörészve ment a sarok felé, ahol Judit már várta. Egy hétre rá Lubowski újra pénzt kért. Kér mástól, felelte Gottfried mérgesen, és majdnem elsírta magát. Lubovskij először csodálkozva ránézett, aztán elkezdett kacagni. – Hülye vagy, sin! Bizony is te hülye vagy! – mondta, és nevetve a vállára vet. Hát tehetek én erről, hogy a kis cica belén bolondult? Ezt a nevetést sem felejtette el Gottfried soha. Olyan volt, mintha éles késeket döftek volna a testébe. Látszólag tartotta továbbra is a barátságot Lubowskival, már csak az osztály miatt is, hogy nem merjék bántani, és néha-néha adott neki pénzt azután is. De magában bent gyűlölte már attól kezdve, vadul és engesztelhetetlenül gyűlölte, és arra gondolt, hogy meg fogja bosszulni magát. Rettenetes bosszút áll rajta egyszer, mert szép, mert erős, mert bátor és felelőtlen, mert tud beszélni a lányok nyelvén, mert mindaz megvan benne, ami belőle hiányzik, és mert Judit beleszeretett. De aztán csak egy fél évig voltak még együtt. Évvégén Gottfriedet elküldte az apja Angliába egy rokonukhoz. Jó lesz, a jársz néhány évet az angol iskolában, is mondta a pohris papa. Az angolok ma a világurai, és azon kívül, tette hozzá, nem lehet tudni, mi lesz még itt. Néhány hónapra rá, Kitört a világháború, és Gottfried ott ragadt Az új környezet, a sokféle új ember, és a múló esztendők úgy kitörölték emlékezetéből Juditot, és Lubavszki Kazimírt, mintha nem is éltek volna sohasem. 18 éves volt, amikor az előkelő skóciai intézetben letette az érettségit. A rokonok kívánságára beiratkozott az Oxfordi Egyetemre. A hasznos összeköttetések miatt, ahogy a rokonok mondták. Két hónap múlva Svájcon keresztül megjött a hír apja haláláról. Egy évre rá befejeződött a háború. Még egy évet töltött az Oxfordi Egyetemen, aztán hazatért Bécsbe, hogy átvegye a Pochris bankház ügyeit. Különös hazatérés volt. A rosengasse ház elhagyottan állt. Egy öreg kertész házas pár ügyelte. A város tele volt lótófutó idegen emberekkel, akik zűrzavaros politikai elszavakat kiabáltak. A nyugodt megfontolt Anglia után ez az alakult bécsi konjunktúra elmélet a maga szélhámosaival, lecsúszott egzisztenciáival, hazárdőr üzletembereivel valószínűtlenül és meseszerűen hatott, mint valami bolondos vígjáték. De az angliai évek Pohris Gottfriedet is átalakították. Alacsony kövér és barna bőrű fiatal ember lett belőle, aki amerikai módon öltözködött, bő és kényelmes ruhákat hordott, gumitalpúcipőt, nyers sejeminget és színű nyakkendőt. Szeretett előkelően és jól étkezni, halkan előkelően és udvariasan tárgyalni, és az üzleti dolgokat nem annyira irodákban, mint inkább kényelmes dohányzókban vagy divatos éttermekben lebonyolítani. A pochris bankház szerencsésen megúszta a nagy gazdasági átállítódást, ami a monarchia felbomlásával járt, és Gottfried tisztelettel vette tudomásul, hogy mindez az apja érdeme volt. Az értékeket ügyesen és idejében a semleges államokba, vagy olyanokba, amelyek a győztes oldalon állottak. Az első hónapok azzal teltek el, hogy számba vette és áttanulmányozta a bankház anyagi ügyeit. Csak most értette meg igazán az üzleti ügyek átvételénél, hogy mit jelent zsidónak lenni. Ismeretlen emberek jöttek hozzá, úgy, mint annak idején apjához, és kiderült, hogy ezek az ismeretlen emberek a veszedelmes időkben minden fölkérés nélkül maguktól gondoskodtak arról, hogy a pohris vagyon olyan értékekbe menjen át, ami megmarad. Csak azért, mert zsidó vagyon. Mert nem a pohrisoké egyedül, hanem az egész zsidóságé. Mindjárt az első napokban egy különös ember kereste föl a rózengasszai villában. Kopott, fekete ruhába öltözött, sovány ember volt. Az arca feltűnően sápadt. Csak nagy sötét szemei izzottak fanatikus nyugtalansággal, és valami megnevezhetetlen erő volt azokban a szemekben. Jassza is vagyok, mondta a különös folytott hangon a sovány kopott ember, és azért jöttem, hogy megismerjem, Pohris urat, az apját jól ismertem, én mindenkit ismerek, tette hozzá, nélkül, hogy mosolygott volna, és a szemei, mintha átfúrták volna a nézésükkel. Néze, Pohris úr, mondta Jaszza Mendelovics, amikor bentültek a dolgozószobában. Mi, cionista zsidók, számon tartjuk egymást, számon tartjuk azokat is, akik idegen hitet vettek föl, hogy azáltal könnyebben boldoguljanak a golyok között. Mi nem bánjuk azt, ha valaki nem tartozik közénk, de amellett hű zsidó marad. De jaj annak, aki elárulja a vért, ami az ereiben folyik. Itt a sovány, kopott ember előrehajult, és a szeméből tüzelt a vad elszántság. Jaj annak, úr, aki megsérti a törvényt, a Júda törvényét. Érti? Az tönkre megy. Az koldussá lesz. Azt kitaszítjuk, és megöljük, és elpusztítjuk. Arra kimondjuk a nagy átkot, az ősök átkát, és ezerszer jaj annak, aki átok alá kerül. Néhány pillanatig hallgatott és mereven nézte Pohris Gottfriedet, aki valósággal összehúzódott a nagy bőrkarosszégben, és igen kellemetlenül érezte magát, aztán alig észrevehetően elmosolyodott a különös idegen, és folytatta. Az önapja nem tartozott közénk, de jó zsidó maradt azért, és mi segítettük őt mindenben és mindenütt. Ön sem tartozik közénk, de önt is segíteni fogjuk. A törvény rendeli ezt. Tudnia kell, hogy bármilyen üzleti vállalkozásba kezd. Mi láthatatlanul és észrevehetetlenül, de ott állunk a háta mögött. Mi és velünk együtt a világ zsidósága. De a törvény, mely minket erre kötelez, kötelezi önt is. Ezt ne feledj el soha. Csak ennyit akartam mondani. Köszönöm, hogy végighallgatott. Ezzel az idegen elbúcsúzott, és Pohrish Gottfried egyedül maradt felkavart érzéseivel. A törvényt eddig is tudta, gyermekkorától tudta, tapasztalta angol rokonainál is, de annak gyakorlati súlyát és jelentőségét csak most ismerte fel. Egyszerre megérezte a hallatlan erőt, ami mögötte van, egy megalázott Megvetett népfiai szerte a világban fogják egymás kezét, és senki a sorból kinemeshet, senki el nem bukhat, mert ez az én érdeke, mely zsidótól zsidóig nyúlva acélhálóként veszi körül a földgömböt, és a politikai hullámverés fölszíne alatt külön csinál egy láthatatlan nagy politikát, világuralmat a választott nép számára. Zsidónak lenni nehéz, de szép, hallotta olykor a messze múltból fölcsengeni az apja hangját, ahogy valamikor régen ezeket a szavakat mondta. És lassanként valami boldog meleg öntudat járta át, mert megértette őket. Belefeküdt a munkába. A pohris ház ügyeit rendezni kellett, hátcsoportosításokat végezni, új tőkebefektetési lehetőségeket keresni, körül szimatolni a változott világban. És mintha ezt a szimatolást ezer és ezer orr végezte volna, tippeket kapott innen és onnan, és ő igyekezett betölteni a törvényt. Zsidókat alkalmazott, zsidókkal vásároltatott, zsidókat segített. Lázzal vetette bele magát ebbe az ötletbe. Utazott, tárgyalt, és héhetetlen gyorsasággal sikerült összehozni a mindent, mintha mindenütt láthatatlan kezek segítették volna előre. A vállalkozás a következő fél évben megnőtt, kiterebélyesedett, belekapcsolódott egy nagy, láthatatlan hálózatba, és szívta föl magába a különböző országok borát, gyümölcsét, aranyát. Ennek az évnek a végén került le Görögországba. Tulajdonképpen a Beszervezés miatt ment le. De ennél sokkal nagyobb jelentőségű lett az útja. Megismerkedett Irenevel. Irene egy kis szamoszi szőlős gazdának volt a leánya, egy egyszerű derék, de kis részeges görögnek, akinek néhány láncnyi szőlője volt a hegyoldalában, és alatta egy horpadtetei nyomorult kis háza, egy tucat olajbokra és három kecskéje. Ez a három kecske kísérte irenét a tengerparton, amikor Gottfried először meglátta. A ringó járásával, ahogy jött, olyan volt viseltes ruhájában is, mint egy királynő. Derek a sudár egyenes, arca tiszta vágású merész, szombjainak pompás a minden lépésnél átrajzolódott a vékony ruhán. Biztosan nincs alatt semmi, ez volt Gottfried első gondolata, és duzzat szája furcsa vigyorgásba torzult. Egy odavaló burkereskedővel volt, és éppen a körülnézni a nagyobb szőlős gazdák között. A kereskedő meglátta a vendége szája körül azt a különös mosolyt, és azonnal megértette. Estére küldhetek belőlük, kóstolónak a szállodába, mondta a gyakorlott kereskedőknek azon a pajtáskodó hangján, amelyel a nehéz üzletfeleket szokták megszelidíteni. Van itt az ilyenből elég olcsó áru. Gottfried a leány után fordult. Ismeri ezt? A kereskedő válasz helyett a távozó után kiáltott. Hé, te! Van apádnak el a dobora? A leány megfordult és mosolygott. Vakító fehér fogai voltak. Van annak mindig? Akkor hozz egy korsóval délben a vendéglőbe próbálnak. A leány nevetett. Furcsa dallamos mély nevetés volt. Jó, mondta. Melyik vendéglőbe? Itt a kikötőben. A leány tovább ment a kecskéivel. Ismeri az apját, kérdezte Gottfried, hogy tovább haladtak a tengerparton. A kereskedő legyintett. Minden embernek van itt el a dobora. Nem kell ahhoz ismerni őket. Délben a leány valóban beállított a kis kikötői csapszékbe. Biccent tett a fejével, és egy kőkorsót tett az asztalra. – Hogy hívnak? – kérdezte a kereskedő. – Érene! Ő le, érene! Megkóstoljuk a borodat. A leány megcsillogtatta a fogait. – Az nem illik, majd kint megvárom, igyák egészséggel! Gottfried szomja szemekkel leste a leány mozdulatait, a hangját, a kacagását. Amikor kiment az ajtón, odafordult a kereskedőhöz. Arca pirosabb volt a szokottnál, és nehezen lélegzett. Megveszem az egész termést, látatlan A kereskedő vihogva nevetett. Nem szükséges, elég egy hordóval. Így van az, ha az ember fiatal. A korsóból lögtintett néhány cseppet a tenyerére, összedörzsölte és megszagolta. Nem rossz, fiatal még. Tessék megtárgyalni vele majd én beküldöm. A kereskedő kiment Egy idő múlva bejött Irene És megállt az asztal mellett Ő le Irene Mutatott magam elé a székre Meg akarom beszélni veled A leány újra megcsillogtatta a fogait Az csak az apámmal lehet Mondta Hol lakik az apád Fönt a hegyen Messze? Nincs messze Majd én elvezetlek uram Délután Irene fölvezette Pohris a hegyre Kettesben voltak a kereskedőnek más dolga akadt hirtelen. A férfi város szokott estének fárasztó volt a hegy. Egy olajfaliget szélén megállt. Pihenjünk, lihegte, és megtörölte zsebkendőjével izzat homlokát. A lehány ránevetett. Friss volt, pihent, még csak a lélegzetesem járt sebesebben. Arra felétek nincsenek hegyek, ugye? kérdezte meg kíváncsian. Pochris nem értette meg minden szavát. Az üzleti tudáshoz szükséges kis görög tudása, amit egy gyors tanfolyamon szerzett, nem mutatkozott elégségesnek. Kezdte magát szánalmasnak érezni a leány ereje és szépsége mellett. És mivel még beszélgetni sem tudott rendesen vele, hát önkéntelenül a pénzhez fordult segítségért. Kivett a tárcájából egy nagyobb bankót. Két hordó bort is meg lehetett volna vásárolni vele. Látod ezt? kérdezte. Látom, felelte csodálkozva Irene. Neked adom, ha kell. A leány nevetni kezdett. Ó, oh, te szegény ember! Hát, te csak így tudsz udvarolni a lányoknak? És nevetett, nevetett. De aztán elvette a pénzt, és lassan lehajtott fejjel megindult be az olajfariget sűrűjébe. Pochris Gottfried, a Pochris bankház tulajdonosa, a dél-kelet-európai bor és konszern megalapítója és vezére dobogó szívvel és izgalomtól kivörösödve követte, és arra gondolt, hogy gazdagnak lenni a legjobb dolog a világon. Aznap este megvette a toprongyos görög szőlős gazda összes borát. Méretlenül. Ahány litert bemondott a görög, annyinak az árát tette le elébe az asztalra, alkú nélkül, Tudta, hogy nagyon rossz vásárt csinált, de döjfös megelégedéssel töltötte el a tudat, hogy teheti. Egy leány többet is kiadhat, ha kedve tartja. nem meglepődött volt, és hálás. Nem nevetett többé. Csak csodálkozó nagy szemekkel nézett rá, mintha állruhába öltözött királyfit látna maga előtt. Szinte alázatos volt. Ez jól esett Gottfriednek. Még soha senki sem volt vele szemben ilyen alázatos. Még soha senki sem nézett fölre, így ilyen áhítatosan csillogó szemekkel legkevésbé nő. Késő este Irene lekísérte a szállodáig. Szótlanul jött mellette, érezte a testéből kiáramló meleget, és olykor a vevő tulajdonjogával markolt bele a leány feszes húsába. Irene hagyta, Egyszer sem ellenkezett, de amikor a száll elértek értek, megállt. Gyere föl, mondta a pohris reketten, és megfogta a karját. De a lánya fejét rázta csak. Nem illik, mondta halkan. Bocsás, meg, uram, de azt nem illik. Mit gondolnak az emberek, ha meglátják? A a független ember Gőgével duzzasztotta föl az ajkát. Mit bánod, hogy mit gondolnak, gyere? de alán kitépte a karját a szorításból, és hátraugrott. Holnap délután ott leszek újra a ligedben, súgta, azal megfordult, és eltűnt az éjszaka füllet sötétségében. Pohris fejcsóválva nézett utána. Bolondok a nők, morogta bosszúsan, aztán benyitottak is kis elhanyagolt szállodába. Másnap délután Irene valóban ott várt Rea a ligedben. Forró volt, illatos és szép, Soha még ilyen délutánja nem volt pochris Gottfriednek, mint amit ettől a kis mezitlábas görög leánytól kapott ott a jószagú olajcserjék között. Következő reggelen tovább kellett utazzék. Sok fontos és halaszthatatlan tárgyalás várta, de amikor a hajó elhagyta Szamoszt, és ő a korlátnak dőlve visszanézett a zöld szőlőhegyekre, úgy érezte, hogy amit tesz, az az üzleti főkönyvek szerint talán helyes, de emberileg oktalan mert szamoszon kellene maradjon örökre. Végigutazta fél Európát, de minél távolabla került a görög szigetektől, a vágy Irene után annál nagyobbra nőtt. Nem mintha nem kaphatott volna nőtt magának, amennyi csak jó lesett pénzért minden kapható volt a földön, de egynek a szemében sem találta meg azt a néma csodálatot, amivel Irene nézett föl rá. A többi nőszeme mind azt mondta, neked adom magam, mert pénzed van. De egy pillanatig se hitt, hogy több vagy a számomra, mint egy csúnya zsidó. Ezt mondták az itt -ott megajándékozott nők szemei, a kis titkár nőké, a divatos táncos mindegyiké. Csak az Irene szeme mondott mást. Az őszeme azt mondta, legalábbis Pohris Gottfried úgy emlékezett vissza Honnan jöttél, temesebeli királyfi? Miféle magasságból ereszkedtél le hozzám? Mivel fizessen meg neked, hogy észrevettél és kegyedre méltattál? Elég neked, ha a testemet adom? Valami ilyesmit mondtak neki ott az olajligedben azok a csodálkozó nagy szemek. Attól kezdve csak szamoszi bortivott. A Rozengassei ház dolgozószobájában állandóan ott állt egy üveg. Ebből a meleg, édes tüzes borból és ha egyedül volt, ivott belőle egy-két kortyot. Kitapogatta a nyelvével az ízét, és az olajfaligetre emlékezett. Három hónap múlva újra fölkereste Szamoszt. Úgy rendezte a dolgait, hogy üzleti útnak tűnjék, és saját magával is igyekezett elhitetni, hogy az. Első útja a szigeten Irene apjához vezetett a hegyre. A toprongyos görög nagy hódolattal fogadta csupa hajlongás volt és alázat. Tudta, hogy ez csak a pénzének szól is annak, hogy hagyta magát becsapni, de nem haragudott miatta a görögre, jól esett a hajlongó alázat. Holnap lesz a lányom esküvője, mondta a görög a második pohár bor után, amit a kunyó előtti kőasztalnál megittak együtt. Megtisztelsz vele, uram, ha vendégem leszel, sietni kell vele, tudod, tette hozzá bizalmasan, mert gyereke lesz. Ilyenek ezek a lányok, vigyelőket az ördög. Pochris Gottfried érezte, hogy elszürkül az arca, hogy a bőre megpegyhüdik mintha minden vér kifolyna alóla. Rámerett a zsíros arcú bozontos görögre. Irene, De doktor, Irene? Az hátból intotta a görög. Persze, hiszen őt uram, egy halászlegény veszi el innen lentről. Az ilyen lányfélét nem lehet megőrizni hiába. Isten éltessen, uram, és adja, hogy csak fiaid legyenek, lányait soha. Agyan nem fogta föl a szavakat. Csak bámult maga elé, és hirtelen megdöbbent attól, hogy milyen szánalmas látvány lehet. Ahogy ott ül egy koszos görög paraszt asztalánál, és szédül a csapástól, amit ráímért valami halász halászlegény. Ő! Pochris Gottfried, a Pochris Bankház feje, a dél-kelet-európai bor és gyümölcs koncern vezérigazgatója, ő! Keze önkéntelenül a pénztárcájához nyúlt, és mintha megérezte volna valamennyi számláját és bankbetétjét a háta mögött. Kivörösödött az arca, és dőfősen szögezte előre húsos állát, szeme összeszűkült, és élesen nézett a görögre, mint egy ellenségre. Ide figyelj, mondta reketten, és a hangja rövid volt és pattogó, mint amikor az alkalmazottaival szokott beszélni. Ide figyelj, görög! Megveszem a lányodat. Mit kérsz érte? A görög ránézett bambán, borgőzös szemekkel. Nem értelek, uram. Megveszem a lányodat, ismételte, és az ökle lecsapott az asztalra. Mint ahogy a borodat megvettem. Mit kérsz érte? A györög nevet kezdett a lány. Nem bor, uram, az nem bor. Rosszabban nál. Jó kedved van, uram, Isten tessen. Lent a hegyoldalban feltűnt Irene. Megismerte messziről is a járását, azt a ringó, rugalmas, puha járást, és a vére a fejébe tolult. Harag volt az, ami égette keserű harag. Az üzletember haragi, akinek az orra elől el akarják ütni az árut, amitől a vállalkozása függ. Előre Előrehajolt az asztal fölötti tompa, érzéstelen hangon, a kemény üzletemberek hangján vágta bele a szavakat a görög arcába. Azt kérdeztem, mit adjak a lányodért, nem tréfálok, elviszem magammal, ajánlatot kérek. A paraszt szőrös fekete képe lassan elkomolyodott, szeme megsötétült. Aztán lehajtotta a fejét, és nem nézett a vendégre, amíg lassan, nehézkesen mondta. Szegény ember vagyok, uram, és részeges, ez igaz, és lusta. Ez is igaz, és semmire való, ez is igaz. Nem mondtad, de igaz. Azt sem mondtad, hogy becsaptalak a kaborral, pedig az is igaz. Csaló is vagyok, ha lehet, de hogy a lányomat, a tulajdon lányomat, pénzért, nem, uram, ha veled megy magától, menjen, legyen a cseléded, vagy a szeretőd, vagy mind a kettő mit bánom én, az ő dolga. Felnőtt ember teheti, amit akar, de hogy én, pénzét, mint egy kecskét, te engem nagyon megvethetsz, uram. És akkor végső kétségbeesésében olyasmit tett Pohris Gottfried, amit egy életen keresztül nem tudott jóvá tenni aminek a terhét és következményét egy életen keresztül hordozta a vad keserűséggel és összeharapott fogakkal. De érezte, hogy nem győzhetheti le magát ettől a nyomorút koszos parasztól? Érezte, hogy valami olyasmit kell tennie vagy mondania, amitől az a toprongyos koldus ott szemben vele elszédül, és alázattal nyöszörögve omlik a lába elé? És mondta, dőfösen, keményen, mint a vereséget nem ismerő üzleti diktátor, amikor az utolsó nagy tromfját lecsapja a tárgyalóasztalra, amitől egyszerre összeroskad minden ellenállás. Ezt mondta. "At hozzám, feleségül a lányodat, görög! A nyelve hirtelen száraz lett és nehéz. Maga is megijedt a kimondott szavaktól. Az ember ott szemben vele felkapta a fejét. Szeme tágra nyílt, úgy... Hogy a sötét arcból elővilágított a szemek fehérje. – Hozzád, uram! – doktor elképedve. – De hiszen a halász... – Mit halász? – ordult fel a bankár gorombán. – Én csináltam a lányodba a gyereket, nem a halász! A bürög lehajtotta bozontos fejét. – Az lehet, uram! – mondta csöndesen. Az meg lehet. A lányok ilyenek. Csönd nehezedett közéjük. Pohris sápattan merett maga elé. Az előbbi indulat elszállt már belőle, és fölébred benne a józanság. Most döbben csak rá annak, amit tett. Megkérte egy görög koldus lányának a kezét. Ő! A Pohris bankház feje aki válogathatna az előnyösebbnél előnyesebb házasságok között. Őrület, gondolta, tiszta, őrült vagyok. És agya már lázasan dolgozott azon, hogy miképpen lehetne jóvá tenni az elkövetett taktikai hibát, el nem hangzottak tenni az elhangzott szavakat, pénzt adni a görögnek, sok pénzt. És akkor megszólalt szemben vele az ember, az Irene apja lassan, komolyan, nagyon megfontoltan, Uram, mondta, én nem tudom, hogy józan vagy vagy részeg, és én nem is akarnálak megbántani, mert jó ember vagy. De mert kérdeztél, hát nekem felelnem kell. Én nem adhatom hozzá a lányomat, uram. Azt hitte, hogy nem érti jól az idegen beszédet. A szívdobogása is elállt egy másodpercre. Lehetséges ez? Mit mondasz? kérdezte reketten és akadozó nyelvvel. Nem értem! Azt, uram, felelte a görög és egyenesen a szemébe nézett, hogy mindent megkaphatsz. Tied a házam, a szőlőm a lányom is, amikor megkívánod, s ha ő is úgy akarja. Nekem mindegy, de feleségül, uram, azt nem. Meretten bámolt a parasztra. S miért nem? Mert te zsidó vagy, uram. És egy görög leány nem lehet zsidó felesége soha. Érezte, hogy a vér a fejébe tólul. Szédülés fogta el. A világ elfeketedett körülötte. A szőlőhegy, a horpad tetejű ház minden fölállt. A lába reszketett. Valamit akart mondani, de nem jött ki szó a száján. Érezte, hogy ökölbe szorul a keze, és arra gondolt, hogy rá kellene roncson erre az emberre, szét kellene törje, összezugza, megölje. De hirtelen élesen is józanul megszólalt agyában egy ellenőrzőgépezet, és azt mondta, hogy a paraszt talán erősebb lesz, mint ő. Ettől egyszerre lehűlt a dühe, és hideg lett, mint a kő. Irene akkor ért föl a ház elé. Meglátta őket, és megállt. Irene! Szólt oda a lányhoz remegő szája. Gyere ide! A leány komoly arccal lépett, közelebb szeme szomorú volt. Irene! Mondta pohris valami furcsa kapaszkodó érzéssel. Akarsz a feleségem lenni? A leány arca ilyet lett. Az apjára nézett. A görög ott ült, még mindig az asztalnál, sóhajtott és ivott. Pochris gyorsan kezdett beszélni a leányhoz, mint aki meg akar előzni valami rettenetes katasztrófát. Irene, én nagyon gazdag ember vagyok, sok házamban, rengeteg sok pénzem, minden országban, hajóim vannak is. És... De zsidó vagy, ugye? szólt közbe a leány és a szeme rémült volt és Tanácstalan. talan. Pohris Gottfried arca megmerevedett, kemény lett és kegyetlen. Igen, felelte zsidó vagyok, na is. A leány megrázta a fejét és elfordult. Aztán lassan bement a házba, és az ajtót betette maga mögött. Pochris még ott állt néhány másodpercig földbe, gyökerezve mozdulatlanul. Ne aragudj ránk, uram, hallotta a görög hangját a háta mögött. Ezzel ellen nem tehetünk semmit. Ez így van. Megrándult a szavaktól, mintha korbácsütések érték volna. Nem is nézett vissza a parasztra, csak sarkon fordult, és szónélkül elindult lefelé a hegyen. Érezte, hogy embert talán még soha úgy meg nem aláztak, mint őt, ez a két koldus görög. Ha azt mondták volna, hogy csúnya, ha azt mondták volna, hogy nem rokon szemves, vagy valami ilyesmit, azon kacagott volna. Rájut a pénztárcájára, és azt feleli, ami hiányzik bennem szépségben, azt pótolom pénzzel. De nem ezt mondták. Azt mondták, hogy zsidó. Hogy egy görög kolduslány azért nem lehet a felesége, mert zsidó. Úgy mondták ezt, mintha azt mondták volna, leprás vagy. Mintha azt mondták volna, gonosz vagy, akit a törvény üldöz, és aki téged befogad a halált fogadja be. Soha még így nem sértette meg őt, Pohris Gottfriedet, senki, mint ez a két műveletlen koldus parasztivadék. Rászánja magát könnyelműségében, és kimondja a csodatevő varásszót, mertől ezer és ezer szép, gazdag és előkelő leány szerte Európában boldogságba ájulna, hogy a gazdag Pohris bankár felesége lehet. És ez a két rongy, ez a két szemét, Kikosarazza, mert zsidó. Mire a kikötőbe ért, keserű mély haraggá vált benne az a tompa kábultság, amit először érzett. Mint ahogy a halálosan sebesültben is, lassan fel a fájdalom az első kábultság után. Csikorgó foggal fizette ki a szállodást, és nem adott borravalót a szolgának, aki csomagjait a hajóra vitte. Görög volt az is. Átkozott görög, Rázta a harag és a szégyen, ha arra gondolt, hogy a paraszt kibeszélheti a dolgot, és ezek mind megtudják és röhögni fognak a kudarcán. Őt! Pahris Gottfriedet kikosarazta egy mezítlábas parasztlány, mert zsidó. A hajóról visszanézett a szigetre, és tehetetlen dühében ököllel fenyegette meg a napsütésben fürdő örökzöld hegyet. Jaj neked, szamosz! S a hegy az örök hegy, visszanézetre is nevetett. A bosszú vágy dühe hidegen mérlegelt cselekedetekké alakult át. Első dolga volt táviratot küldeni a görögországi vezérképviseletnek, minden szamoszi megrendelést azonnal lemondani. samosi borokat, ha veszteséggel is, de leszállított áron piacra dobni, Térdre kényszerítem a görög csikorgatta a fogait. Elpusztítom szamoszt, én a zsidó! Bécsbeírve elrendelte a pohris érdekeltségekben dolgozó valamennyi nem zsidó tisztviselő azonnali elbocsátását. Attól a naptól kezdve csak fizikai munkásként tűrt meg maga körül keresztényt. Vaddüvel vetette magát a szamosz elleni arcba. Megmutatom nekik, biztatta magát, megmutatom. És megmutatta. Három hónap múlva a szamoszi borkereskedők küldöttséget menesztettek hozzá. Pochris fogadta a görögöket. A bosszú, keserű, vad elégtételével nézte a megriadt és alázatos arcokat, ahogy a bolygót feloldásáért könyörögtek. Hajthatatlan ridegséggel közölte velük, hogy magasabb üzleti szempontok miatt nem veheti figyelembe kívánságukat, és a jövőben is minden kereskedőt, aki szamoszról, bort vásárol, a koncern kíméletbenül kiközösíti, és minden piac elől elzárja. De mi lesz szamosszal, Az egész sziget a szőlőkből él, kiáltotta közbe az egyik görög. Pohr is vállat volt. Éhen halnak. Sok millió ember halt már éhen ezen a földön s a föld mégis forog tovább. De ez még nem elégítette ki Többet akart, nagyobb elégtételt, olyant, amit egy életen keresztül maga előtt lásson, hogy naponta érezhesse a diadal örömét. Hogy én -e én a zsidó? Elhatározta, hogy nem zsidó lányt vesz feleségül, csak azért is. De nem olyan akármilyen nem zsidó leányt, hanem egy valóságos patricius leányt, egy olyant, akire azt mondják társaságbeli, aki magasan fölötte áll a mezítlábas irenéknek, akit oda mutathat a világnak, akit elvihet a porban fetrengő szamosziakhoz, hogy ide nézzetek, ezt kaptam meg én, a megalázott, a megvetett zsidó, ekkor szemelte ki magának kuncler évet. Kuncleréket ismerte már abból az időből, amikor az apja így nyilatkozott róluk, nem a legjobban állanak. Akkor a leány még egészen kicsi volt, de amióta visszatért Angliából, többször is találkozott vele utcán társaságban, és meg kellett állapítsa, hogy határozottan szép leány lett. Nem az ő esete ugyan, mert ő a barna bőrű, sötét szemű tüzes nőket kedvelte, és nem a kék szemű hideg szőkéket. Azonban az érdektelen szemlélő tekintetével nézve is szép volt Éva, mint ember példány. Büszke egyenes tartás, nyílt tiszta arc, szinte gőgösen magas homlok és egyenes orr, mint az együtt, ami annyira jellemezte azt a hideg és döjfös nyugati típust, akikkel szemben legjobban érezte mindig a maga zsidó voltát, mikor egy szóval vagy egy pillantással sem emlékeztették erre. Kuncleréken sem látszott meg, hogy tudomásul vennék benne a zsidót. Kedvesek voltak hozzá, barátságosak, éppen úgy, mint mindenkihez a társaságban, és mégis. Ha ott ült a kuncler mama mellett, és hallgatta vége fogyhatatlan sopánkodásait a régi jó világ után, amikor még a Bécsi urak cilinderben jártak, és a dámák schleppes ruhákban, úgy érezte, hogy ezek a rettenetesen jól nevelt és dőfös patriciusok magukban bent, talán még jobban lenézik őt, akinek nagyapja még ószeres volt a Terézien stadban, mint az a koldus görög. De nem beszélnek róla, mert jól neveltek, mert gőgösebbek annál sem, hogy észrevegyék azt, hogy valaki a társaságukban pupos, vagy nyitva van elől a nadrágja, vagy, vagy egyéb hibája van. Ezért határozta el, hogy éppen Kuncler Évát veszi feleségül. Nem szerelemből, de hogy. A szerelemnek ehhez az elhatározása semmi köze nem volt már. A szerelem kiégett az utolsó cseppig ott a görög paraszt udvarán, a szégyen és megaláztatás tüzében. Bárha elképzelte Éva szép testét, kiszolgáltatottan maga mellett, ez bódító és kies, Örömérzettel töltötte el, azonban ez nem a szerelem öröme volt, hanem a birtoklási. És a bosszúé, igen, a bosszúé. Megbosszulni Éva kiszolgáltatottságában mindazt, ami Szamoszon történt. Beletiporni az ő testén keresztül ebbe az egész görög világba, igen, ezt kell tenni. Ez volt az egyetlen méltó elégtétel, amit vehetett magának. Először is kunclerék anyagi helyzetéről tájékozódott megbízottjai útján. A kép, amit így nyert, kellemes volt. Kunclerék nyaki ültek az adósságokban, és az áruháza csőd szélén állott. Ezzel úgy érezte, mint akinek biztos fegyver van a kezében, aztán elkezdett kunclerékhoz járni. Minden látogatásánál elhelyezett valamik is odavetett mondatot a szülőkhöz, ami megcsillogtathatta előttük a pochris vagyon hatalmát és a lehetőségeket arra az esetre: Ha a pochris bankházat érdekelni kezdeni a Kunzler áruház sorsa. Elsőnek kuncler mama figyelt föl ezekre a célzásokra. Neki régi álma volt, hogy Éva gazdag házasságot kössön és a család fénye visszatérjen a régi világ színvonalára. Feltűnően kedves kezdett lenni Gottfriedhez. Érdeklődött a háztartása iránt, és apró asszonyi figyelmességekkel kényeztette. Kuncler papa bizalmatlanabb volt már, de ő sem fogadta ellenszemvel a közeledést, csupán valamik is rezignált mosolyjal, és Gottfried tudta, hogy ez a származásának szól. Sőt, még magkacsappból építette bele magát a gondolatba, hogy feleségül veszi Évát. Ebben az időben tataroztatta ki a pohrisházat. házat. Azt akarta, hogy a vagyon súlya ott is kifejezésre jusson. Antik rokokó palotát igyekezett maga köré varázsolni, amilyenekben hajdanak gazdag patríciusok éltek. Inast is akkor fogadott. Az inas azelőtt egy bárónál szolgált évekig, de a báró elszegényedett a háború után, és portás lett egy szállodában. Mikor mindez együtt volt, egy délelőtt fölkereste kuncler Adolfot, és előadta neki a szándékát. Természetesen az áruházzal kezdte, de az öreg kuncler már az első percben tudta, hogy hova akar kiukadni. Mikor aztán Évához értek, végre a beszélgetésben, és Pohris a pénzdiktátor dőfös pózában ezzel igyekezett eltakarni pokoli félelmét egy újabb megaláztatástól, megkérte tőle a leánya kezét. Kunzler egy halvány kis mosolyjal a szája szélén azt felelte, már régen látjuk, hogy készül valami közted és Éva között, ha Éva is úgy akarja, nekem nem lehet elleneki fogásom. Mire Pohris Gottfried a diadallángjával a szemében szorította meg a feléje nyújtott kezet, és arra gondolt, sikerült, legnagyobb hatalom a földön, a pénz. Hogy közte és Éva között lett volna valami, az túlzás volt. Annyi volt közöttük, hogy néha a teánál egymás mellett ültek és elbeszélgettek közömbös dolgokról. Szerelemnek nyoma sem volt. De pohris Gottfriedet ez nem is érdekelte. Őt csak a házasság érdekelte, s ami azután következik. Ne fél senki, majd lesz valami közöttük. Először a szülőkkel kellett rendbehozni a dolgot. A lány az majd teszi, amit parancsolnak neki. Kuncler dolgozó egyenesen lement a kedve. Éva teniszezett az egyik barátnőjével, mint mindig. Oda ment hozzá, megcsókolta a kezét, és utána nem engedte el, hanem széles kövér mosolyjal ránézett, és azt mondta. Megkértem a kezét, Éva. A szülei beleegyeztek. A leány rámerett. Annyira váratlanul érte, hogy meg sem hallotta a szavak mögött a hang leereszkedő csengését. Mi beegyeztek? Belekérdezte ilyetten. A házasságunkba, ha maga is úgy gondolja, akkor esetleg már augusztusban. A leány nevetni kezdett. Szívből nevetett és hangosan. Megbolondult maga Pokris! Hát, hogy gondolja ezt? Csak így? És nevetett. Köpcsös kis ember elvörösödött is, egyszeriben beleizzadt a rémületbe. Csak most villant az eszébe, hogy ez a leány is megalázhatja. Pánikszerűen szakadt reá az újabb megaláztatástól való félelem. Éva, gadogta ugyefogyottan, én szeretem magát, csak még nem volt alkalmam, nem volt időm, nem tudja, az üzleti ügyek, a vagyon, milliós tranzakciók. A pénz mögé menekült megint. Ezt érezte egyedül védelemnek. A leány megsajnálta. Erről kell még beszéljünk, Pohris. Nyugodtan és megfontoltan, jó? Az ilyesmit nem szabad elsietni, nem gondolja? Üljön le, kérem, amíg a szettet befejezzük, jó? Elzi, te következel! Fifteen all! Pohris leroskodta kerti padra, és megtörölte ki homlokát. Arra nem számított, hogy ezen az oldalon is érheti ellenállás. Ő a szülők megnyerésére helyezte a fősúlyt, amíg a játék tartott, igyekezett összeszedni a gondolatait. Aztán később amikor kettesben maradtak, elmondta komolyan és megfontoltan, hogy mi mindent akar nyújtani Évának ezzel a házassággal. A leány türelmesen hallgatta a végig, aztán két heti gondolkodási időt kért. Meg kell fontolni az ilyesmit, mondta. Pohris, mint üzletember, megértette ezt, és ugyanakkor győzelemnek könyvelte el magában. Széles és büszke mosolyjal búcsúzott el, és diadal feszítette a mellét, amikor a villa kapuján kilépett. Nem kapott kosarat. Még aznap táviratot küldött Görögországi képviseletének, hogy Szamosz szigetén vásároljanak föl minden eladó szőlőt és házat, és hogy küldjenek neki egy hordó szamoszi bort. Többet nem, csak egy hordót. Szamoszi bor mellett akarja megünnepelni két hét múlva az eljegyzését, mint győzelmét szamosz és a világ fölött. És akkor öt napra rá, egészen váratlanul, újra beviharzott az életébe Lubowski Kazimír. Mikor az inas az tálcán behozta a névjegyet, éppen készült átmenni kunclerékhez. bosszús pillantást vetett a lovagi címerrel díszített kis fehér kartonlapra, és tekintete hirtelen megkeményedett. Kérettem az urat, mondta az inosnak. Egy pillanat alatt felizzott benne újra gyermekéveinek minden megaláztatása, és arra gondolt, jó, hogy jöjjön. Most legalább megmutatom neki, hogy több lettem, mint ő. Megalázom, mint ahogy ő megalázott annak idején, amikor leereszkedőleg a vállamra vert, amikor elvette tőlem Juditot, amikor a tornateremben izmaival kérkedett, csak jöjjön! Éppen jókor. Arra készült, hogy gőgös részletességgel ismerteti majd nagyszabású vállalkozásait, megemlíti házassági tervét is, úgy mellékesen had érezze és lássa ez a fölfovalkodott díszpéldány, hogy ki ő. Lássa és irigykedjék. Aztán mégis minden egészen másként történt. Már maga az a felháborító tény, hogy Lubowski ugyanazzal a diákos jókedvel köszöntött reál, és egyszerűen sünnek nevezte, akár csak hét évvel azelőtt kihozta a sodrából. Így elvesztette az előre elkészített vonalat. melynek mentén a beszélgetést le akarta vezetni, különösen a sün miatt háborodott föl. Ezt a megalázó összehasonlítást annak idején is csak gyáva megalkuvásból tűrte el, de most kimondottan sértésnek érezte. Sünnek nevezni őt, a pohrisbankház fejét, külön emiatt kezdte el mindjárt a koncernen, hadd lássa ez a gőgös senki, hogy mekkora távolságtáton kettőjük között. De nem hatott, az egész koncert elintézte egy könnyű mondattal, A szép, ezentúl, ha bort iszom, ráát gondolok sün. Arculütésnek érezte ezt a mondatot. Sértésnek, amit meg kell torolni. Valósággal fölé lett, amikor hamarosan megjött erre az alkalom. Lubovszki pénzt kért. – Nincs pénzed? – kérdezte tettetet csodálkozással, de belül tomboló elégtételt érezve, mintha érthetetlennek tartaná, hogy ilyesmi is előfordulhasson valakivel. – Nincs! – felelte egykedvűen a másik. – Ez az egykedvűség bosszantotta. Több megalázkodást várt. a gúnyba menekült. A művészet úgy látszik nem a legjövedelmezőbb üzlet, mondta kisé felülről, de Lubovszki csak kacagott ezen. Nem minden az üzlet a világon öregsűn felelte, van annál fontosabb dolog is. És mi lenne az? kérdezte, és valósággal reszketett a visszafolytott dűtől. Az élet! Válaszolta Lubovski és nevetett hozzá, azon a furcsa hangtalan módon, ami abból állt, hogy megvillogtatta pompás erős fogait. Ettől a nevetéstől belenyilallott az emlékezés irenére, mint az eleven fájdalom ő is így szokott nevetni. De sértésnek érezte a szót is, célzásnak, hogy ő nem képes az élet felszínén lebegni, mint mások, mert túlságosan nehézkes hozzá. Terheli a származás súlya, ezt érezte ki abból a könnyedén odavetett szóból, s mert igaznak érezte fájt. Fájás keserűsége a szájába védekezésként a rideg és dőfő szavakat. Ha a munkát akarnál, betudnálak juttatni esetleg valamelyik vállalatunkba, raktárkezelőnek vagy ilyesminek esetleg. A bosszú, keserű diad volt ezekben a szavakban. De Lubovszki csak nevetett rajtuk a maga megszokott felelőtlen módján, mondott még néhány szemtelenséget is elment. Ez a találkozás nagyon felkavarta. A pénz hatalmába vetett hitét ingatta meg. Érthetetlen volt, hogy ez a pénztelen senki ez a festő növendék olyan fölényesen tudott viselkedni vele szemben. Vele szemben, akinek a háta mögött egy egész bankház áll és egy pompásan megszervezett, féleurópád behálózó nagyvállalat. Valami bizonytalanság érzet fogta el, hogy talán mégsem a pénz az, ami az emberek helyét kijelöli ebben a világban. Hogy talán soha nem juthat el oda, ahová vágyik, hogy egy szintre kerüljön a világ bátor és felelőtlen fickóival, Két napig hordozta magában ezt a bizonytalanságot, és akkor elment kunclerékhoz. Azzal ment oda, hogy döntésre viszi Évával a dolgot. Vagy-vagy? Józan és logikus elméje biztos volt abban, hogy Éva megy feleségül, hiszen nem talált okot, hogy miért ne menne hozzá. Egy szegény leány egy gazdag bankárhoz. De valahogy bent a logikus gondolkodás felszíne alatt mégis lappangott egy bizonytalankodó félelem. Bizonyosságot akart. Elment tehát kunclerékhoz megszerezni ezt a bizonyosságot. A teniszpályánál találta őket, sok vendég volt. Nem tudott évával kettesben maradni. Később felszolgálták a teát. És akkor egyszerre csak megáll valaki mellette? És a világ legtermészetesebb hangján ráköszön. Szervus, sünn! Téged kerestelek. Leszel szíves bemutatni? Lubovszki volt. Pachris Gottfried, éberen riadó ösztöne, az első pillanatban kísérteties biztonsággal megérezte, hogy a Judit ügy megismétlődése következik. Egész belseje megremegettettől a megérzéstől, és minden önbizalma összeroskodt. Rádöbbent, Ugye ez a Lubovski nem csupán egy volt iskolatárs, egy nyomorgó kis festő, hanem maga a nagy ellenség. A nagy ellenség, aki minden ember számára él valahol, és akivel mindenkinek meg kell egyszer mérkőznie. Az ő nagy ellensége ez a Lubovszki érezte tisztán és világosan, ahogy ott ült szótlanul a nádfonatú széken, és hallgatta a festő vidám és festelen locsogását, amivel a társaságot szórakoztatta, ő sohasem tudna így elszórakoztatni egy társaságot, gondolta, és tehetetlen kétségbeesést érzett. Igyekezett nyugodt maradni, de nehezen sikerült. Aztán egy idő múlva fölkelt, búcsúzott és elment. De Lubovszkival elfelejtett kezet fogni, mintha ott se lett volna. De hiába tette ezt, Lubovszki ott volt. És attól kezdve valahányszor beszélni akart Évával a házasságukról, ez a Lubovszki mindig ott volt. Egy ideig még eljárt Kuncilerékhez, azután is két-három naponként, valami titkos reménység bujkált benne, hogy talán történik valami, és Lubovszki eltűnik, de nem tűnt el. Ott volt, és festette Évát, és Éva szerelmes volt belé, épp? ben úgy, mint annak idején Judit. Még egyszer megpróbált mérkőzni vele. Akkor, amikor a kép elkészült. Gyönyörű kép volt. Nem értette a művészetet, de érezte, hogy a kép gyönyörű. Megkérdezte tőle, hogy mi az ára a képnek. Nagyon fölülről lökte oda neki ezt a kérdést. Tudta, hogy éhezik, hogy két kézzel kell kapjon a pénz után, és meg akarta alázni ott, éva előtt, mindenki előtt. De a festő csak ránézett, mosolygott és azt mondta, nem eladó. Egy pillanatra összekapcsolódott a tekintetük, és ő megértette, hogy elvesztette a mérkőzést. Hogy ez az éhes pénztelen senki. Ez a gőgös, vidám, rettenetes ellenség legyőzte őt, a pohris bankház fejét. Nagy-nagy levertség fogta el. Búcsúzott és elment. Két napra rá megtudta, hogy Lubovszki Kazimír eljegyezte kuncler Évát. A legyőzöttek apátiájával fogadta a hírt. A szégyen a bánat, saját kicsinységének és megvetettségének a tudata olyan mély űrt ásott belé, hogy nem is gondolt önvédelemre többet. Sem bosszúra, sem cselre, csak arra, hogy Judit után most éva, és így rendre mások fogyasztják el előle az egész életet, mert az élet csillogó napos oldala nem az övé, hanem ezeki a Lubovszki féléki, Még akkor is, ha semmiük sincs, még akkor is, ha haszontalanok, még akkor is, ha felelőtlenek léhák, mert mások. Azért övék az élet, mert nem olyanok, mint ő, mert nem zsidók. Néhány napig tartott ez a lelki ájultság, aztán megindult belülről a lélek védekező ágaskodása a rásúlyosodó teherrel szemben. Eszébe jutott újra az üzlet, amit az utóbbi időben elhanyagolt, megértette és tudomásul vette, hogy az ő eleme a pénz, a vállalkozás, a szerzés, ez az a terület, ahol otthon van, ahol nem érheti semmiféle meglepetés és vereség. Az üzlet az, amivel megmutathatja a világnak, annak a másik ellenséges világnak, hogy uralkodni is tud ő, a zsidó. Uralkodni árak és piacok fölött, emberek, sorsok. Egész vidékek fölött jólétet és szegénységet tart a kezében, s kedve szerint osztogathatta ezt vagy amaszt. Megértette, hogy ezen a téren kárpótolhatja magát mindazért, amitől zsidó volt, amiatt megfosztotta a másik világ. Lázasan vetette magát újra a munkába. Görögországi vezérképviselete intézkedéseket sürgetett. Számosz teljesen megtört, jelentették, Telkek, szőlők érték a tizedére esett, a felvásárlások óvatosan folynak. A lakosság hangulata kezd fenyegető lenni. Kormánykörök is felfigyeltek, tenni kellene valamit, írták Görögországból. Ugyanazzal a postával, mely ezt a jelentést hozta, tették asztalára az eljegyzési vacsorára szóló meghívót. Pochris Gottfried mély lélegzetet vett, mint aki víz alá bukik, a meghívott a papírkosárba lökte, és parancsot adott, hogy a pincében levő hordót a szamoszi borral gurítsák át a kuncler villába. Ezzel az eljegyzési ajándékkal akarta megmutatni, hogy ő a zsidó is tud nagyvonalú lenni. Másnap elutazott Görögországba. Üzleti útja diadalút volt. Ha nem is felettetett ugyan minden elszenvedett keserűséget és megaláztatást, azért valamennyire kárpótolta mégis. Számolsz a lábainál hevert. Mikor hajója az ismerős kikötő hídjánál horgonyt vetett, a vállalat saját szállító hajóján ment oda, amelynek orrán nagy fehérbetűkkel a görög tengeristen Poseidon neve állt, sötét és néma tömeg állt a parton, és fenyegetően hallgatott. Aztán a tömegből egyszerre csak kivált egy alak, egy asszony alakja, és lassan megindult a hajó felé. Erre szétek le a hidat, parancsolta. Láncok csörögtek, deszkakodszant a kövén. Az asszony rálépett a hídra és jött. Megállt pohris előtt. Az arcán fáradtság volt, és bánat. Irene volt. Uram, mondta halk dallamos hangon, itt vagyok. Töltsd ki rajtam a bosszúdat, ha haragszol rám, de ne a többieken. Ők nem tehetnek arról, hogy én. Pochris kövér arcán gúnyos mosoly jelent meg. Micsoda élvezet volt ezzel a mosolyjal nézni a megalázott nőre, és azt mondani neki: Nem értelek, jó asszony, miért haragudnék én rád, akit nem is ismerek? Majd átvette a hajó kapitányától a hangtölcsért, és a parton álló tömeg felé fordult. Számosziak, ide figyeljetek! Akinek bora van, jelentkezzék a megbízottaimnál! Minden mennyiséget átveszek, és azonnal fizetek! A tömeg felmorajlott. Pochris visszaadta a tölcsért a kapitánynak. Irene még mindig ott állt. Rongyos, szegényes ruha volt a testén. De ez a test karcsú volt még mindig, csak teltebb, asszonyosabb. A gyerek, villantált a bankár agyán a gondolat, a gyerekem vajon él? De aztán találkozott a szeme az asszony nyílt tiszta tekintetével, s a büszke homlok, az egyenes nemesmetszésű orr, és a keskenyre csukott száj eszébe juttatták a maga megaláztatását. Köszönöm neked, uram! Mondta az asszony halkan egyszerűen. De tette magát, mintha nem hallotta volna a szavait, és gyorsan elfordult. Sietve adott utasításokat az embereinek a bor felvásárlására vonatkozóan, mire lopval hátrasandított az asszony már nem volt sehol. A szamoszi spekuláció, így nevezték üzlettársai ezt a bosszú milliós nyereséggel végződött. Nem csupán az, hogy a majdnem egy évig bolykott alatt tartott sziget teljes borkészletét hihetetlenül alacsonyáron sikerült megszerezni, hanem azon kívül a pánik ideje alatt értéken alul összevásárolt szőlők, telkek és házak olyan tőkenövekedést eredményeztek, amely minden elképzelést felülmúlt. A borkereskedők, akik annak idején a szamos ellen indított akciót esztelenségnek bélyegezték, most nem győztek lelkesedni fiatal vezérigazgatójuk üzleti zsenialitásáért. Lángésznek nevezték és megjósolták, hogy hamarosan kezében lesz az egész világ kereskedelme. Ekkor született meg pohris fejében az ötlet, hogy megszerzi magának az egész földközi tenger déli gyümölcsforgalmát. forgalmát. Három napot tartózkodott mindössze a szigeten. A lányok akiket a kedvét kereső görögök esténként a szállodába küldtek, irenére emlékeztették. Ugyanaz volt a járásuk, a hangjuk, a testük, diadalmas, keleti kényura gőgével dúskált szépségükben és kiszolgáltatottságukban. Tudta, hogy nem azért ajándékozzák meg szerelmükkel, mert tetszik nekik, hanem mert legyőzte őket. Legyőzte Szamoszt, megtiporta, és ez a tudat még fokozta az éjszakák örömét, hogy szamoszlányai szerelmet kell hízelegjenek neki, az utált és megvetett zsidónak, mert félnek tőle. Aztán körülhajózta egész Görögországot, és a siker nyomon kísérte végig, mintha csak a sors is kárpótolni akarta volna az elszenvedett megaláztatásokért. Sikerült előnyös egyességet kötnie a gyümölcs exportőrökkel, a termést felvásárló kiskereskedők, készségesen léptek be a vállalat szolgálatába, és a pénz úgy hömpölygött körülötte, mint egy megáradt tavaszi folyó. A egy táncos nő, aki egy angol kapitánnyal vacsorázott, szó nélkül a kapitányt egy brilliáns gyűrűért – pedig szép, pirosarcú, kékszemű szőke fiú volt a kapitány, és háromnapos hajó útra ment vele. Ciprus-szigetén egy osztrák grófnő ajándékozta meg a szerelmével, alig került az egész mulatság néhány ezeresbe, és pokoli örömöt érzett, amikor az elkényeztetett előkelő hölgyet a negyedik napon otthagyhatta búcsú nélkül, mint egy megunt inget, hogy tovább hajókázzék Olaszország felé, egy közönséges kis harmadrangú dízőzzel, akinek egyetlen szerencséje az volt, hogy valamiképpen Évára emlékeztette. Olaszországban három hetet töltött, ami kellőképpen beszervezte ottani képviseleteit is, aztán hazatért Bécsbe, a déli naptól Barnára égbe, kigyógyulva minden kinyavajából elégedetten, egészségesen, öntudatosan. Bécsben már ősz volt akkor. Az első hír, amit megtudott, az Éva eljegyzésének fölbomlása volt. Először csak elcsodálkozott. Vidáman, őszintén csodálkozott. Hát mi azt gondolta? A félistenek is orrabuknak olykor? Aztán rátelefonált egy magándetektív irodára, és megbízást adott, hogy derítsék föl a dolog hátterét. Három nap múlva ott volt az asztalán a részletes jelentés. A következő három nap kinyomoztatta a Kuncler áruház ügyeit. Kedvező értesülések futottak be. Mikor minden adat együtt volt, nagyon nyugodtan és nagyon megfontoltan megindította a támadást. Nem sietett vele. Arra is ügyelt, hogy még a saját munkatársai és alárendeltjei se vehessenek észre semmit. Lassan, de tervszerűen haladt előre a maga célja felé lépésről lépésre, mint a pók, amikor a hálóját fonja szállanként, előre kiszámított geometriai képletek szerint lassan, de pontosan és kérlelhetetlenül. lehetetlenül. Megbízottai útján összevásároltatta a váltókat, Kerülő utakon belevitte a vállalat ilyet kapkodó vezetőit bizonyos ügyletekbe, melyeknek szálait ő tartotta nagyon messziről a kezében. Az egész olyan volt, mint egy nagyon bonyolult, de nagyon érdekfeszítő hadművelet. A légy már a hálóban volt, de még vergődött. Még összét kellett húzni körülötte a szálakat, egyre szorosabbra. Hónapok teltek el. Eltelt egy év, két év. A délkelet európai bor és gyümölcskonzern kezében tartotta az összes piacot és ontotta a pénzt. A pohris bankház valóságos hatalommal erősödött a pénzügyi piacon, és a légy már alig mozgott. A bonyolult hálószálai menthetetlenül köréje csavarodtak, már csak egy jel kellett, amire meghúzzák a hurkokat. Két és fél évig nem lépte át a villa küszöbét. Évát néha látta az utcán. Ilyenkor köszöntek egymásnak udvariasan és hidegen, ahogy közömbös ismerősök szokták köszönteni egymást, de a legélesebb szemlélőse vehette volna észre, hogy valamilyen tervei vannak a leányjal. Végül majdnem három évi várakozás után hirtelen megadta a jelt. Láthatatlan kezek egyszerre rántották meg a gondosan kiépített szálakat, és a kuncler áruház egyik napról a másikra összedőlt. A csődöt nem lehetett elkerülni. Láthatatlan kezek gondoskodtak a jól megszervezett manipulációk során arról is, hogy a fejvesztett vezetőség végső kétségbeesésében olyan lépéseket is tegyen, melyek csőd esetén fölkelthették volna az ügyészség érdeklődését is. Mikor mindez idáig eljutott? Pochris Gottfried hozatott magának egy piros szegfűcsokrot, és szépen Kényelmesen átsétált a kuncler villába. Március vége volt, a gyep zöldülni kezdett, jókedvűen nyitott be a kapun. Első pillantásra elégedetten látta, hogy a kunclerház ez alatt a három év alatt mennyire megöregedett. A falakról itt-ott omladozott a vakolat, a virágágyásokban ott száradtak még az őszikórók, Kertész keze nem gondozta őket, belülről is a bomlás félre ismerhetetlen jeleit viselte magán a lakás, ahol rendetlen volt és takarítatlan, a szalomból hiányzott néhány értékes festmény, és a perzsaszőnyegek helye üresen ásította a parketten. Pohris mosolyogva átadta a piros szektű a gonterhelt ábrázatú szobalánynak, azzal otthonosan bekopogtatott Gunzler Adolf dolgozó szobájába. Mikor az ajtót kinyitotta, egy pillanatra maga is megdöbbent attól, amit látott. Az íróasztal mellől egy sápat lesoványodott nézett feléje, szemeiben az üldözöttek riadságával. A szánalom meleg hulláma öntötte el Pochris Gottfriedet, aztán fölemelt a fejét, és szélesen ránevetett a megdöbbent, kétségbe esett arcra. Majd a téhatalmú hadvezér öntudatos nyugodt lépteivel odament az íróasztalhoz, és kinyújtotta a kezét. Hallom, hogy nehézségei vannak az üzlet körül. Miben lehetek segítségére? Négy teljes órát tárgyaltak egymással azon a napon. Kuncler Adolf és Pochris Gottfried. Másnap elkészültek a szerződések. Egyik a pohris bankházat és a kunzler áruházat illette, a másik egy házassági szerződés volt. Az esküvőt május elsején tartották meg, és Éva kívánságára teljesen szűk körben. Gottfriednek mindegy volt. Diadal mámorban úszott így is. Jegyességük ideje alatt majdnem minden este színházba vitte Évát, operába vagy hangversenyre, úgy mutogatta, mint valami ritka ékszert. Nem is ékszert, mint egy nemesi levelet. Ide néz, Bécs! mondták apró csillogó szemei, amikor ott ült Éva mellett a páholyban. Legyőztem minden ellenségemet. Legyőztem a megaláztatásokat, a háttérbeszorítottságot. Legyőztem a szép férfiakat, a bátrakat, az erőseket, a női szívekkel bánni tudókat. Én az esetlennek csúfolt. A zsidóna kócsáról. Legyőztem ezt a dacos, szét, kitenyésztett asszonyembert is, és alázatos szolgálommá teszem. Ti még az ujjahegyét sem csókolhatjátok meg az engedélyem nélkül, s én akkor tépem le róla a ruhát, amikor majd nekem jó esik. Ezeket mondták a szemei, akkor akkora büszkeség is öntudat feszítette, hogy legszívesebben hangosan belekiabálta volna az emberek közé. – Legyőztelek, világ! Aztán megtörtént az esküvő. Az első éjszakát lozamban töltötték, egy ragyogóan pompás szállodai szobában, melynek erkéje a kéken csillogó tóra nyílt. Egy oldalunás éjszaka volt. Éva úgy adta oda magát hidegen-büszkén, összeszorított szájjal, mozdulatlannál merevedve, mint egy halott. – de Gottfriedet legkevésbé sem zavarta ez a passzivitás. Ő elérte, amit akart. A fő, hogy a világ látja és azt hiszi, ez a szép szőke asszony őt ajándékozta meg a szerelmével, nem a többi gőgös ember emberhímet, őt választotta, a zsidót. Ez volt fontos egyedül, hogy a világ ezt lássa és ezt gondolja. A szerelem. Az pochris Gottfried számára úgysem éva volt. Még akkor sem ő lett volna, ha tomboló érzékiséggel adja oda magát. Gottfried számára a szerelem valami egészen más volt. Valami csodálatosan szép, meseszerűen távoli emlék, de szomorú és keserű emlék, amit el kellett feledni. Szamosz. Olajfaliget. Irene. Ez volt a szerelem. A többi csak harc önmagával és a világgal, és Éva mindössze egy lépcső volt ebben a harcban, egy kivívott győzelem. Három napot töltöttek lozamban, aztán tovább utaztak Párizs felé. Párizsban a második napon egy üzletfelével való tárgyalás közben. Megütötte a Gottfried fülét Lubovszki neve. A szomszéd asztalnál két fiatalember beszélgetett valami művész szalonról. Az üzletfél véletlenül ismerte az egyiket, valami norvég újságíró volt. Megérdeklődné tőle ennek a Lubovszkinak a címét, kérdezte Gottfried unott és közömbös hangon. Valamikor iskolatársak voltunk, aztán néhány sort írt a és elküldte egy hordárral a megadott szívre. Meghívta Lubovszkit vacsorára. Feszült izgalommal várta a percet, élete nagy percét, a teljes diadal és elégtétel percét, amikor a gyűlöl díszpéldány odalép majd az asztalhoz, és meglátja, hogy ki az, aki mellette ül. Ki az, aki csak úgy említett meg a névjegyen, a feleségem, Alig várta, hogy gyönyörködhessen a nagy ellenség eltorzó arcában, irítségében, fájdalmában, megaláztatásában, és az arcába kacaghasson. Ide néz, Lubovszki Kazimír, életem megkeserítője. Én kaptam meg a nőt, akit te nem tudtál megszerezni magadnak. Én kaptam meg őt, én! A lenézett, a kigúnyolt, a sűn... Nagyon várta ezt a pillanat. Nem is beszélt róla Évának, meglepetésül szánta neki is, csak attól félt, hogy esetleg nem jön el, hogy talán tudja már, és nem jön el, és így nem gyönyörködheti kinyában és megaláztatásában. De eljött, eljött, és Pohris Gottfried láthatta a gyűlölt szép arcon a megdöbbenést és valóban úgy érezte, hogy ez a pillanat mindenért kárpótolta, amit valaha is el kellett szenvedjen, és látta ugyanakkor évát is elsápadni, és ez újra győzelem volt, egy másik nagy győzelem. Győzelem az asszony fölött, aki az övé, és mégsem az övé egészen, de aki soha ezé a másiké már nem lehet. A győztes és a tulajdonos elégedett gőgével figyelte őket ott az asztalnál, és úgy érezte, hogy most, ebben a percben értel el élete célját, fölülkerekedett az ellenséges világon véglegesen és visszavonhatatlanul. Jó érzés volt ez, kellemes és melegítő. Annyira, hogy egészen elérzékenyült tőle. Most, hogy úgy érezte, egyenlővé lett ezzel a kettővel, mert legyőzte őket. Szeretett volna jó is lenni hozzájuk, és kegyes. Szerette volna feloldani a zavarukat, és ezért beszélt, beszélt mindenfélét össze-vissza. Megrendelte a vacsorát, és megvendégelte őket minden jóval. Mint ahogy egy bőkezű nagybácsi megvendégeli a szegény rokonokat. Szamosi bort hozatott, és hagyta szétfolyni az inyén a forró sziget emlékének ízét, a győzelem ízét. Szamosz, gondolta is szeme, megnedvesedett a boldogságtól. Szamosz, mit tudják ezek ketten? Ez a két legyőzött nyugati díszpéldány, hogy ki vagyok én. Ezt csak te tudod, Szamosz, a te forró keleti tüzet tudja. Olajfalégeteid illatos sűrűi, arany kék eged, én, a kelet fia, hogy szánom ezt a kettőt, akit leigáztam? Megrészegítően nagyszerű érzés volt emberségesnek lenni, megbocsátónak és jónak ezzel a két megalázott ellenséggel szemben. Beszélt, beszélt, kedves és jó akart lenni, nagyon kedves és nagyon jó, mint a nagyúr, aki leveri lázadó rabszolgáit, de megbocsát nekik. Ivott, és egyre nőtt a kedve, árat, mint egy szamoszi borral tert folyó. Jába volt szótlan, és hallgatok a másik kettő, ő örvendett és beszélt helyettük is. – Menjünk egy mulatóba, – mondta hirtelen. – Te vagy a Párizsi, Kazimir, vezes hát, mindent fizetek, mindent, majd ti ketten táncoltok, és én nézem, én fütyülök hozzá. <gül> – Molen, azt mondod, jó, ahova akartok. – Fizetek! – kint csillogott az éjszaka. Boldog tavaszi mámoros éjszaka! számos úr a győzelmet ünnepel és megbocsát mindenkinek, aki valaha is rátiport. Nézd, Párizs, is halljad! Mesztelen keleti táncos nőkkel ma még körüllengjék bujatáncaikkal a világurát, és ez a két fehér rabszolga pesgőt iszik majd is örvend alázatosan a kegynek, hogy részt e pazar győzelmi lakomán. No, Szamosz babonás hegyi győzelmi kabala, aranyba öntetem a nevedet, és szüzeidet gyermekkel ajándékozom meg, én a keleti nagyúr, a nyugat legyőzője. És sokat hívott a szamoszi borból, de kint a hotel előtt a bor is, diadal, enyhe szédületén keresztül is hirtelen eszébe jutott, hogy egy fontos telefonbeszélgetést vár ma estére, a marokkói gyümölcspiac bekapcsolódásáról volt szó sorol levő lépés a világuralom felé. Egy pillanat, gyerekek, bocsássatok meg! Szólom kell a portásnak, hogy a marokkói beszélgetést át a... Hogy is hívják kérlek, ahova megyünk? Mullen, persze, egy pillanat! A portás följegyezte Krétával az utasítást egy kis fekete táblára. Mikor újra kiért az utcára, a másik kettőt nem találta többi a szálloda előtt. Még nem gondol semmi rosszra. Előre mentek bizonyára, igazuk volt. Éva biztosan fázott az utcán. Az esték még hűvösek. És ez a Kazimír gondos jó fiú. Nem akarta, hogy beteg legyen. Persze, hogy jó fiú. Most már jó fiú igazán. túl barátok lesznek megint. Igazi barátok, mert ezentúl ő lesz felül, és ő diktálja a barátságot. Képeket rendel majd nála. Persze, segíteni fogja. Talán számosra is elviszi egyszer. Festőnek való hely. Megrendelhetné nála Irene képét aktban. Persze, csak is aktban. Aztán odakasztja, majd az Éva ágya fölé. <gül> ez lesz csak a tréfa. Hadd lássa ez a gőgösi jégcsap, hogy milyen egy igazi nő. Taxi! A mulenbe! Mulen rúzs, vagy a mulán uram? Mi? Vagy úgy persze? Hát ezt nem tudom. Hát vigyen előbb az egyikbe, s ha ott nem lesznek, akkor a másikba. Az elsőben nem voltak, a másodikban sem. Kétszer is körül járta a mulató termeit. Nincs még valami más helyiség itt? Nincs, uram. Felelt a pincér, keres valakit? Igen, telefon van a fülkében, uram. Valami ideges nyugtalanság kezdett elhatalmasodni rajta. Az idegrendszere felől jött, egészen alattomos módon. Az elméje tiltakozott még ellene. Ah, mit mondták a logikához szoktatott agysétek, hova mehettek volna? Ott sétáltak valahol a szállodak körül, csak elkerültem őket. Bizonyára ott várnak rám még mindig. – Hello? Hotel Continental? Portás? – Itt Pohris? – Ige, Pochris? A feleségem ott van? Nem. Nézem meg, kérem a szálloda előtt. Egy úrral kell lennie. Igen, a szálloda előtt valahol. Ott várnak rám. Köszönöm. Majd régtelennek tetsző idő múlva. Haló? Mi? Nincs ott? Haló, nem értem. Igen. Jó. Köszönöm. Verejték ütött ki a homlokán. Hörögvel levizett. Érezte végigkúszni a hátán azt a zsibbadó pánikot, amit akkor szamoszon érzett. Nem, ez nem történhet meg még egyszer. Most már nem. Valamit tenni kell. Átkozott, vitangok, hogy egy percig is bízott bennük. Átkozottak ezek a gőgös szőkék, ezek a szélhámosok, ezek az örökkilázadó rabszolgák, csak láncra verve lehet tartani őket, nem szabad gyönge legyen velük szemben az ember, nem szabad jó legyen egy pillanatig sem. Átkozottak. Feltelefonálta a rendőrséget. Az ügyeletes tiszt vidám párizsi szemtelenséggel kielentette, hogyha a kikapos asszonykák találka helyeinek a leleplezése mától fogva a rendőrség feladatát képezni, ugye a személyzet létszámát legalább húszszorosára kellene fölemelni. Erre pedig az államnak sajnos nincs pénze, ezért nagyon sajnálja, de kénytelen megkérni mösszőt, hogy lehetőleg a saját hatás körében intézze el ezt az ügyet. Tapasztalatból megnyugtathatja egyébként, mondta a rendőr telefonba, hogy az ilyen elkószált asszonyok általában egy idő múlva előszoktak kerülni. Legjobb lesz, ha megiszik mössző egy vörös bort, és türelemmel várakozik. Időjárás és női szeszély ellen még nem találtak föl szert az orvosok. Pochris nagyokat fújt dühében. Reszkető kezekkel kereste ki tárcájából Lubovski címét. Visszajut a taxiba és odahajtatott. A lakás zárva volt. A hosszú zörgetésre előbújt valahonnan egy borzas és álmos öregember, és érthetetlen párizsi zsargonnal Jól lehordta az éjszakai csendháborításért, de Pohr is nem távozott addig, amíg meg megnemesküdött a mérges öreg, hogy Lubowski úr nem jött haza sem nővel, sem anélkül. Erre még egyszer végigjárta a két mulent. Kiderült, hogy egészen kint valamelyik külvárosban van még egy harmadik is, a Vieux-mulen, de abban csak részegmunkások voltak és néhány kifestett olcsótyúk. Nem maradt más hátra, mint visszahajtani a kontinentálhoz. Fél három volt már. Az éjszakai portás sajnálkozva rázta meg a fejét. Nem, a madem nem jött még haza. Pohrissal forgott a világ. Leült makacsul a szállodahajjában, és várt. Az óra ütötte a negyedeket, a portás bóbiskolt a ketrecében, néha jött valaki, és kérte a kulcsát, de Éva nem jött. Hidegkétségbeesés szállta meg, mely lassan őrjöngő dühé fokozódott. Hát ezt tették vele. Így éltek vissza a jóságával ezek az ajjasok, ezek az ellenséges idegenek, ezek a telivér díszpéldányok. Vele merték ezt megtenni, vele, aki jó és elnéző akart lenni hozzájuk. Igen, már meg is akart bocsátani nekik. El akart feledni minden csúnyát és rosszat, amit tőlük kapott. Hát nem, nem, nem. Soha többé nincs feledés és megbocsátás. Soha többé. Fogad, fogért, szemet, szemért. Csak kerüljön szeme elé ez az asszony, ez a tök megkötözik és megkorbácsolja, amíg a vére csorog, igen, amíg a vére csorog, és amíg kegyelemért könyörögve csókolgatja a lábait. Ez a gőgös szőke rongy, és ez a férfi fér, Lubavszki Kazimír, az örök ellenség, hogyan is tudott megbízni benne. Most ott felt rengenek együtt valahol, és röhögnek rajta. Igen, egészen biztosan röhögnek rajta. A zsidóna megvetetten a kiátszotton. De megállj csak, Lubavszki Kazimír. Elpusztítalak, összemorzsollak. Eltaposlak, mint egy mérges rovart. Nem izommal-izom ellen, nem, ne reménykedj ebben. Pachris Gottfriednek megvan a módja hozzá, hogy elpusztítson valakit egészen más eszközökkel. Jaj, neked, Lubavszki Kazimír, százszor és ezerszer, jaj! Lett. Jöttek a takarítószolgák, és fölszedték a szőnyegeket, kinyitották az ablakokat. Nem csodálkoztak azon, hogy valaki ott ül a halban. Hotelszolgák sohasem csodálkoznak. ochris mégis úgy érezte, mintha gúnyos és szánakozó pillantások érték volna, s mintha odasúgták volna egymásnak azok az emberek. Nézd ezt a ronda zsidót, a felesége elment egy másikkal. Nem bírta tovább. Fölment a szobába, levetette magát az ágyra, és sírt. Gyerekkora óta nem történt meg vele, de ott fönt a szobában az ágyra borulóva sírt. A szégyen és harag könnyei voltak azok, a tehetetlen keserűség és megaláztatás könnyei. Eze görcsösen markult a párnát, és fogai rágták a gyűlölt, ezerszer gyűlölt asszonyhálóingének sejmét, vad, bosszú álló düvel, mintha az a gyűlölt hideg és szép test is itt lenne a rostjai alatt, és jajgatva rángatózna a fájdalomtól. Reggel nyolckor felhívott egy magándetektív irodát. Délre megkerült a taxi vezetője, aki az állomásra vitte őket. Egy óra múlva tudták a vonatot is, amelyikre fölszálltak. Pochris további megbízást adott az irodának, derítsék ki a két ember tartózkodási helyét. Aztán átköltözött egy másik szállodába, ahol nem kellett állandóan magánérezze a személyzet gúnyos és sajnálkozó pillantásait. Két hét betelt, amíg sikerült a detektív iroda embereinek kinyomozni azt a tengerparti kis falut, ahova a szökevények elbújtak. Ez a két hét a pokol volt maga. Folytak tovább az üzleti tárgyalások a marokkói képviseletekkel, de minden egyes összejövetel, amire el kellett mennie, olyan volt, mint egy vesszőfutás. A legudvariasabb üzletfél arcán is ott vélte látni azt a kis gúnyos mosolyt, ami a megcsalt férjének szól, akit a nászút első hetében itt hagyott a felesége. Azon kívül már régen Spanyolországban kellett volna lennie. Az tárgyalások megakadtak. Egy német érdekcsoport erős ellenakciót indított, mely veszélyeztetni kezdte a marokkói kilátásokat is. Érezte, hogy benne van a hiba, nem tud eléggé koncentrálni, és a szervezőképessége is csődöt mondott. Tudta, hogy mindennek Éva, és az a másik ember az oka, és ezért, ha lehetett, még jobban gyűlölte őket. De gyűlölni kezdte saját munkatársait és alkalmazottait is, akiknek a szeméből kár örömet olvasott ki. Mint ha lapuló pillantásaik azt mondták volna, úgy kell neked, minek vettél el egy nem közülünk valót. Mi ajánlottuk a Goldberger lányt, mi ajánlottuk a Rothschild lányt, de neked egy idegen kellett. Hát most láthatod, hogy mit várhatsz tőlük? Ezt mondták azok a szemek. Pokoli volt, pokol az a két hét, aztán végre megjött a jelentés. Pohris Gottfriedné és Lubowski Kazimir itt és itt tartózkodnak. Gyorsan elrendezte az útlevelek dolgát, csomagjaikat feladta már magához vett az iratait és vonatra ült. Sokáig tartott az út és ráért kitervezni a nagy jelenetet. Eredetileg arra gondolt, hogy előbb egy bottal vagy valamivel leüti a festőt, aztán addig veri az asszonyt, amíg térden állva kér bocsánatot. De ezt a tervet hamar elvetette. Először is túlságosan drámaízű volt, mert kétségesnek látszott, hogy sikerül -e leütni Lubowszkit, s nem süle el, ordítva a dolog. Különböző megoldások jártak az eszében, végül is amellett döntött, hogy hűvös lesz, tárgyilagos és nagyon udvarias. Ez talán legjobban a porhris bankház fejéhez. Az ő pozíciójában nem engedheti meg magának az ember, hogy úgy viselkedjék, mint egy kocsis, akit megcsal a felesége. Itt üzletről van szó, mert alapjában véve minden üzlet a világon, a házasság is, az élet is, minden. Ez a szerencse, és az üzleti világban nincs helye az indulatoknak. kisi azért eszkedett a lába, és a szíve is dobogott, amikor a kis tengerparti halászfalú állomásán kiszállt a vonatból, és megindult a vendéglő felé, amerre az irányt a vasúti tisztviselő megmutatta. Mi lesz, ha szembe találkoznak az úton, gondolta, vagy ha elfutnak, vagy ha az ember egyszerűen rám támad, de nem találkoztak össze. Aztán ott állt a vendéglő előtt, délután volt. A tenger az apró kis vendéglő lábáig nyúlt be az öbölbe, és hullámaival halkan verdeste a part köveit. Erősen dobogott a szíve, amikor a vendéglőbe benyitott. Mi lesz, ha azt mondják, hogy a szobájukban vannak? Egyszerűen fölmegy, és rájuk nyitja az ajtót, vagy lehívottja őket? Talán csak Évát egyedül? Igen, ez lesz a legjobb, hiszen tulajdonképpen csak Évával lehet dolga, a másikhoz semmi köze sincs. De nem voltak a szobájukban. Madame és Monsieur sétálni mentek kérdésére a bozontos bajuszú vendéglős, és apró szúró szemeivel gyanakodva mérte végig. Hallott már valamit arról, hogy a délfranciák mindig a szerelmesek pártján vannak, és sohasem megcsalt férjekén, és ezért kellemetlenül érezte magát a vendéglős kutató pillantásai alatt. Leült az üres étteremben. Kávét is vajas kenyeret rendelt, egy tojást is hozzá. Aztán csak Leült, és ült. Az idő telt. Irattáskájából elővett az évával kötött szerződést, és a Pochris bankház szerződését is, amit a kuncler áruházzal kötött. Újra és újra átolvasta őket, Isten tudja hányadszor már. A kereküzleti nyelven írt mondatok lassan megnyugtatták, és biztonsággal töltötték el megint. Fegyverek voltak ezek a szerződések, azt tudta, éles és legyőzhetetlen fegyverek. Éva meg kell hajoljon előttük, és az a másik semmivé, porszemmé törpül mellette. A szerződés pajzs. A szerződés biztonság, élet és valóság. Minden más komolytalan handabanda. A vendéglős becsaszogott ócska papucsában, is meggyújtotta a lámpát. Túl a söntésbe halászok jöttek, és hangos szóval vörös bort rendeltek. Az időtelt, kint sötét volt már. Aztán egyszerre csak lépteket hallott, és valaki kinyitotta az ajtót. Oda nézett. A küszöbön ott állt a gyűlölt ember, a nagy ellenség. Egyik kezében hatalmas méretű kép, a másikban állvány és festékdoboz, és mellette Éva. Időtlenül hosszúnak tűnő pillanat volt, amíg azok ketten ott álltak, ső az asztalnál ült és nézték egymást. Az első, amit meglátott Éva, valószínűtlen szépsége volt. Mint egy kinyílt, kiteljesedett, egzotikus virág, olyan volt az asszony ott az ajtóban. Piros ajkairól kacagtak az elcsókolt csókok. És mellette ott állt a férfi, aki ezt az asszonyi szépséget előcsalta belőle. Ingújban állt ott, borzolt hullámos sörényjel, mint egy ókori görög isten, mint a fiatal Poseidon maga. Szépek voltak, ahogy ott álltak egymás mellett, olyan szépek, hogy pohris Gottfriedben felhördült az irítség, és a hím féltő bosszúja, és belesápadt ebbe a szépségben, mely nem az övé, mely nem is lehet az övé soha, ha a világ valamennyi pénzét megszerzi magának, akkor sem. Végtelennek tűnő pillanat volt. Aztán a fiatal poszeidon ott az ajtóban megmozdult. Lassan a falnak támasztotta a képet, letette az állványt és a kazettát is, és súlyos léptekkel megindult feléje. Szemében sötét éjszaka volt, viharos, szörnyű sötétség. Lába alatt felnyögött a padló, ahogy jött, és jött. Félelem fogta el. Érezte a rémületet ránehezedni az agyára, és mindenreivel védekezni próbált ellene. Beszélni kezdett. Na jó estét! Mondta a szája gúnyos egykedvűséggel, de a szívve halálos ijedten vert, és a géje összeszorult, alig engedte ki a szavakat. Már nem gondoltatok ugye, hogy rendőrség is van a világon. Van, van! A rendőrség csak úgy véletlenül akadt a nyelvére, de görcsösen belekapaszkodott ebbe a szóba, mert védelmet biztonságot jogrendet jelentett. Ez a mi kettőnk dolga öregsű, nem a rendőrségé, hallotta a másik hangját nagyon messziről, és elméje úgy kapaszkodott bele a szavakba, mint a vízbe fúló. Az ember már akkor ott állt mellette magasan, hatalmasan, félelmetesen és sötéten. Olyan volt, mint egy eleven fenyegetés. ké. Dadogta Pohris Gottfried, és szemei kapkodva jártak körül az alacsony mennyezetű kis étteremben, de nem találtak semmit, amiben megkapaszkodhattak volna. Éva még mindig ott állt, kisei csodálkozva és kisei és az asztalon ott voltak a szétteregetett papírok, a szerződések. Nem tudom, mi dolgunk lehetne nekünk egymással, Lubovszki Kazimír, Hallott a saját hangját iszonyú magasról, és roppant fölényesen, nekem csak a feleségemmel van dolgom. Azzal odafordult az asszonyhoz, mintha csak a pohris bankház valamelyik tisztviselőihez beszélne, és most már teljesen nyugodtan, a pénzember öntudatos biztonságával mondta. Kérlek, hív a foglalj helyet, igen? Néhány üzleti ügyben van szükségem a véleményedre. Maga is elcsodálkozott ezen a száraz nyugodt üzleti hangon, amivel ezeket a szavakat mondta. Az üzleti tárgyalások megszokott hangjával együtt visszatért a nyugalma is. Hidegen, szinte közömbösen nézett az asszonyra, ahogy lassan és tétován odajött, és megállt az asztal mellett egy szék támlájába fogódzva. Az idegen embert, aki ott állt oldalt, zsebretett kezekkel, meg sem látta, mintha nem is lett volna jelen. Megköszörülte a torkát, és elkezdte felolvasni a szerződéseket lassú, unott hangon. A szerződéseket, melyeknek minden szavát kívülről tudta, de amelyekről Éva is tudott. Tudott róluk akkor is, amikor azon az estén elszökött egy idegen emberrel, és ezzel kiszolgáltatta magát neki, Pochris Gottfriednek, az óvatos és előrelátó üzletembernek, mint ahogy kiszolgáltatja magát az, aki megszegi a szerződéseket. Amennyiben pedig ezen házasság... Olvasta unottan, de jól megnyomva a szavakat. Bármely fél hibájánál fogva, és bármely fél kívánságára felbomlana? A pochris által a kuncler áruháznak nyújtott teljes hitelkeret törvényes kamataival együtt egyösszegben esedékessé válik. Nos? Erre vonatkozólag szeretném hallani a véleményedet, Éva. Elégedetten hátra a széken. A helyzet világos volt is tiszta, vagy így, vagy úgy, de rizikó nincs. Az üzletre nem lehet ráfizetni. A szerződés minden vitát kizár, s a vesztesnek fizetnie kell. És akkor hirtelen megszólalt az a másik ember ott mellette, akiről szinte sikerült teljesen megfeledkeznie már. Megszólalt, és azt mondta. Mit gondolsz, sűn, ha most agyonütnélek? A hang tompa volt és félelmetes. És ahogy ott állt, dugott kezekkel is nézett, Pohris Gottfried végig hát végigfutott a hideg halálfélelem. Józannak lenni, józannak kell lenni, éverdesett benne lázasan az élet is és érezte, hogy a kétségbe esett elszántság valami vigyort erőltetett az arcára, és hallott a saját hangját is nagyon messziről, de higgadtan is erőltetett fölényességgel. Élet, hogy Tiglanra ítélnének, nem hiszem, hogy megérné, a félelem hirtelen elmúlt a megtalált szavak varázsától. Egyszerre megérezte magam mögött újra a törvényes világrendet, és a szavak magától jöttek a szájára higgadtan, fülényesen, ahogy üzletemberhez illik, akit nem érhetnek meglepetések, mert a mérleget már előre elkészítette. Ami megtörtént, megtörtént, én nem akarok még nagyobb otrányt. És azt sem akarom hívva, hogy a szüleid a szegényházban végezzék az életüket, vagy még rosszabb helyen. Tudod, mire gondolok. A megben voltak bizonyos dolgok, amiket az ügyészség, Na, de mondom, én eltekintek a retorzióktól. Igen, ez jó volt. Érezte, hogy jól mondta, jól esett ezeket kimondani, megmutatni ennek a két gőgös embernek, hogy csak egy úr van itt, aki dönt, és ez ő, a megvetett. Fizetek! A vendéglős előcsoszogott és vágta a pénzt, aztán becsukódott mögötte újra az ajtó. Az iratokat összeszedte és betette a táskájába. Még kényelmesen elérjük a vonatot, gondolta. Reggel már szelyben vagyunk, este Madridban. Az asszony még mindig ott állt halálos sápadsággal az arcán és fogta a szék támláját. A halvány fény még szürkébbé tette az arcát. Ekkor megmozdult mellette az a gyűlölt ember, és mondott valamit a maga goromba, diákos modorában. pochris nem is hallgatott oda. Nem vagyok kíváncsi a stílusára, Lubovskij úr szólt rá nagyon fölülről, és nagyon kimérten, mint ahogy egy alkalmatlan cseléddel beszél az ember. Akkor fölállt, és állával intett az asszonynak, kurta parancsoló mozdulatta. Gyere, Éva! Egy lépést is tett még, és abban a pillanatban újra meglátta Poseidont a rettenetes tengeri istent. Vadság és erő volt abban a mozdulatban, ahogy elállta az útját, és a tekintetében halál. Látta maga előtt a rettenetes ellenséget, látta meglendülni az öklét, és még egy ilyet mozdulattal megpróbálta eltakarni az arcát előle, de aztán egy szörnyűséges ütés érte, és elsötétült előtte a világ. Mikor magához tért a padlón, feküdt, és a bajuszos vendéglős föléje hajolva vakarta a fejét, az rettenetesen fájt, kezével odanyult, és érezte, hogy űjai nyírkosak lettek. Vér, gondolta felnyilalló ijegységgel. Vér, talán meghalok. Érezte, hogy a vendéglős a hóna alá nyúl, és fölemeli. Széket toltak alája, aztán ott ült előre lógó nehéz fejjel, és a kezeire merett. Valóban véresek voltak. Valahonnan nagy sötét vércsöppek csöpögtek alá a cipőjére. A szájából és az orrából csöpögött a vér. A vendéglős elkezdett fölszedni valamit a földről, és látta, hogy cserepek voltak, amiket fölszedett. Lassan jutott eszébe, hogy mi történt. Körülnézett, Iva ott állt még mindig, és kimeredő szemekkel nézte őt. Minden erejét összeszedte és fölállt, zsebkendőjét az arcához szorította. Iva még mindig nem mozdult, csak bámult rá elszörnyedve Némán. Nem lenne jobb lefeküdni most, monsieur, Hallotta a rendéglős hangját, és megérezte benne a kár örömet. Menni kell, de gyorsan a vonat. Néhány lépést tett Éva felé, a zsebkendőt erősen az arcához szorítva. Indulj, szólt rá Gorombán is és meglökte. Előttem, hogy lássalak, az állomáshoz mozogj. Az asszony... Egy kétségbe esett mozdulattal fölemelte a kezeit, mintha védekezni akarna vagy ütni. Pohris önkéntelenül hátra kapta a fejét, és rásziszegett az asszonyra, gyűlölködve vadul. Vagy juttasson börtönbe a szüleidet, tedög! Éva rámerett, és rettenetesen sápat volt. Aztán lehajtotta a fejét, halkan felzokogott és megindult az ajtó felé. Szó nélkül ment, egyszer se nézett hátra. Így jutottak ki az állomásig. Éppen akkor futott be vonat is. Mikor Márséjébe megérkeztek, egyenesen orvoshoz ment. Az arca iszonyúan megdagadt és fájt. Álkapocs törés, mondta az orvos, és megkérdezte: Gépkocsi eset? Igen, azotta. Legjobb lesz azonnal kórházba menni. Három hétig kellett kezelte magát a Márséjé kórházban, amíg álkapcsolja helyre jött, és a hiányzó fogakat is berakták. A spanyolországi út elmaradt. A német érdekeltség megelőzte őt közben. Ugyanezt történt Marokkóval is. Ochris dühöngött, és Évát tekintette minden balszerencse okozójának. Amíg a kórházi kezelés tartott, nem közeledett Évához, nem is szólt hozzá három hétig. Szégyelte a törött állkapcsát és a hiányzó fogait talán, de lehet az is, hogy csak a bosszúra készült, és meg akarta várni vele a pillanatot amikor teljesen a hatalmában tudja ezt a gyűlölt asszonyt, mert gyűlölte évát. Rettenetes, keserű gyűlölettel. Három hét múlva aztán hajóra ültek. Ugyanaz a hajó volt, amelyen annak idején győzelmi körútját tartotta a görög partokon a Poseidon. Bort szállított Márselybe, és útban volt vissza Görögország felé. Erre a hajóra vitte föl Pohris Gottfried a feleségét. Mikor? Újra lába alatt érezte a saját hajóját, kitört belőle a rabszolgatartó, bosszú álló, sértett kényúr. Alig hagyták el a kikötőt, leparancsolta Évát a kabinba. Az asszony vonakodott lemenni vele. Fent álltak a parancsnoki hídon a kapitány mellett, és a kapitánynak úgy tűnt föl, mintha félelmet látott volna az asszony arcán. Szép itt kint vetette ellen, jó lesik a friss levegő, de Pohr is megragadta a karját. Gyere! Mondta ellentmondást nem tűrő hangon is húzta magával. A kapitány később sokszor visszaemlékezett arra a rémült, könyörgő pillantásra, amit a szép szőke asszony feléjevetett, és amit akkor nem tudott sehogyan sem megérteni. Amikor Pohris egy fél óra múlva újra megjelent, az arca piros volt és dagadt, mintha összepofozták volna, és karmolások nyomai is látszottak rajta. Elestem, magyarázta a kapitánynak bosszúsan és egész nap rossz kedvű volt. Az asszonyt nem is látta többet a személyzet az egész út alatt. Este a kabinszolga suttogva mesélte a legénység hálóhelyén, hogy az úr bezárva tartja a feleségét, és ételt se volt szabad vinni neki. A feleségem beteg, jelentette ki pohris másnap a kapitánynak. De a hajó személyzete között elindult a suttogás, és akadtak, akik esküdtek rá, hogy ütéseket hallottak a kabinból, és asszonyi ajgatást. Pochris elérte, amit akart. Éva először szembeszállt vele, arcába ütött, és leköpne. Szemébe kiabálta, hogy Kazimírt szereti, igenis Kazimírt. Ahogy gondolott, felelte erre, és rázárta az ajtót. Éva három napig nem kapott enni, inni sem. Rab volt. A negyedik napon azt tehette vele, amit akart. Ájult volt és engedelmes, mint egy rabszolganő. A hajó személyzete a kapitánytól a legutolsó matrózig, az első görög kikötőben beadta a felmondását. Pohris nevetett és új személyzetet fogadott föl. A szóbeszéd eljutott a hatóságokhoz is, és mielőtt a hajó elhagyta volna a kikötőt, egy tiszt jelent meg a fedélzeten, és beszélni kívánt azzal az asszonyjal, aki állítólag beteg, és nem hagyhatja el a kabinját. Pochris udvariasan mosolygott. Tessék, mondta kisség egyébként az a hölgy a feleségen. A rendőrtiszt megütődve nézett rá, de azért kitartott tovább is amellett, hogy személyesen akar beszélni a hölgyel. Pochris levezette a kabinokhoz. A rendőrtiszt valóban egy beteg asszonyt talált a hajón, Rózsaszín ágyban feküdt, és nagyon szenvedőnek látszott. Amikor közelebb lépett az ágyhoz, fölnyitotta a szemét, és egy pillanatig leírhatatlan rémület volt a tekintetében. – Van valami panasza, asszonyom? – kérdezte a rendőrtiszt. Az asszony szeme pohrisra nézett, aztán alig észrevehetően megrázta a fejét. – Köszönöm – felelte betegen. meg akarok halni, más semmi. Ideg baj, mondta Pokris, amikor a rendőrtisztet visszakísért a partra, és még sóhajtott is hozzá. A fiatal tiszt szánakozva csóválta meg a fejét. Ilyen fiatal és ilyen szép, mondta, és mégis beteg. Mihelyt az új személyzet együtt volt, mentek. Egyenesen szamoszra. Ott Éva még két napig aljón maradt. Pohris ez alatt berendeztette a már régebben megvásárolt fehér villát fent a hegyen. Ez a vakító fehér épület egy félre eső emelkedésen állott, magasan a tenger fölött, és sötét-zöld ciprusok vették körül. Egy kivénült angol opera építette magának valamikor, és potomolcson került a Pohris bankház tulajdonába a számoszi spekuláció alkalmával. A harmadik napon hord széken vitték föl évát izmos görög kikötőmunkások, és esküdtek utána, hogy a szép idegen úrnő a kikötőtől föl a házig sírt, hang nélkül. Csak a könnyei peregtek folyton a szeméből. Vent a házban egy idegen nő várt rá gyerekkel a karján. – Ez Irene – mondta Pochris és a szája gúnyos mosolyra torzult. – Irene, a szeretőm, a gyerek az én gyerekem, ha kíváncsi vagy rá – Köszönöm a kellemes nászutat, és ezentúl nincs rád szüksége, mint nőre. Ezzel itt úgy sem mérheted össze magadat soha. Németül mondta ezeket. A szép görögnő meghajtotta Éva előtt a fejét, és a szemében mélységes részvét volt, és mélységes tisztelet. Nyolc évig élt Éva abban a házban a sötét ciprusok között. Nyolc hosszú-hosszú évig, egyedül. Soha talán még asszony ezen a földön nem élt olyan egyedül, mint Éva, ez alatt a nyolc év alatt az Örök-Tavas-szigetén, a Szerelem-szigetén Szamoson. Egész nap az erkélyen ült, és nézett alá a tengerre. Talán várt valakit, várt egy hajót. Hajók jöttek és mentek a halványkék vizen, és az asszony ült, és nézett a messzeségbe. A sziget lakói úgy tudták, hogy a gazdag idegen úr felesége nagybeteg. A fejében van valami baj, mondták, azért olyan szótlan, és azért néz egész nap olyan szomorúan ki a tengerre. Sajnálták és tisztelték. A gyermekek olykor virágot vittek neki, és ő pénzzel ajándékozta meg őket. Időnként pochris is megjelent a szigeten. Töltött néhány napot fönt a ciprusok közötti házban, jókedvű volt, sok bort ivott és eltréfált az emberekkel, voltak, akik arról suttogtak, hogy ilyenkor irenét szereti a halászfeleségét, akit cselédül fogadott meg a beteg asszony mellé, és hogy ezért kapta ajándékba a szép új bárkát is az úrtól. Sok mindenféle suttogtak az emberek a kocsmák ivóiban és az apró halászkunyhók födelei alatt. De arról, hogy valójában mi is történt azokon a fűszerillatú bujai szakákon, fent a ciprusok közötti villas szobáiban, arról senki se tudott. Arról csak Irene tudott volna beszélni, de Irene hallgatott, és sötét szemében alázattal őrizte a borzalmas titkokat, egy büszke asszony vérigaláztatásának pokoli titkait. Aztán a nyolcadik év végén a szép idegen asszony levetette magát a tengerbe. Éjszaka történt, viharalott, senki se látta. Kalergus a halász lelte meg a holtestét másnap a sziklák alatt. Az úr repülőgépen jött meg, és gyönyörű temetést rendezett. De Kalergus a halász, Irene ura, a temetés estéjén azt beszélte részegen a kocsmában az embereknek, hogy az úrnőt a férje ölte meg, a zsidó, és hogy Irene sokat tudna beszélni erről, ha akarna, de az emberek nem hittek neki. Kalergosz az utóbbi években egyre részegesebb lett, és kihisz annak, aki részeg. Meg lehet, hogy haragudott is az úrra a felesége miatt, a bolond. Ahelyett, hogy örült volna a szerencsének, így mondták az emberek Szamoson. Pochlis Gottfried ez alatt a nyolc esztendő alatt még jobban meghízott. hasateresztett is, és elkezdett kopaszodni is, és babonás lett. Erre minden oka megvolt. Attól a perctől kezdve, hogy Éva előidézte azt a botrányt Párizsban, amelyről sajnos tudomás szerzett rendre mindenki, akinek valamilyen dolga volt a pohris vállalkozásokkal, attól a perctől kezdve semmi sem sikerült többé úgy, mint az előtt. A pontos kalkulációinak és élelmes szimatjának olykor mutatkoztak is eredményei, azok rendszerint mégiscsak fél eredmények és fél sikerek maradtak. A spanyol üzlet megbukott, ugyanúgy a marokkói is. Jaffát elütötték a kezéről, s egy évre rá a palesztínai üzlet is felbomlott. A hithű zsidó érdekeltségek kifogásolták, hogy Pochris nem zsidó nőt vett el feleségül, tehát itt is Éva miatt volt a baj. És Pohrisban lassan megerősödött a tudat, hogy minden bal egyedül Éva az oka. Éva volt az átok, amit magára vett. Sokat gondolkodott a nyolc esztendő alatt, hogy vajon érdemes volt-e. Olyan perceiben, amikor őszinte tudott lenni önmagához, be kellett ismernie, hogy ebben a házasságban csak a gőg, a bosszú és a sértett híúság vitte bele. Először csak irene akarta megmutatni, hogy sokkal külön is kaphat magának, mint egy görög parasztleányt. Aztán meg akarta mutatni a világnak és Lubopszkinak, hogy meg tud mérkőzni velük, hogy egyenrangú fél. És végül meg akarta mutatni Évának, hogy pénzért vette meg rabszolga nőnek, akit akkor tépett le magának, amikor jól esett, és utána eldobta, mint megunt rongyot. Hogy még csak nem is szerelemből vásárolta meg, hanem szeszélyből csupán, mert a szerelem irénéhez húzza. És ez a mezítlábas görög parasztleány az első feleség mellette. Kunczler Éva pedig a gőgös patricius leány, csak olyan másodrangú nő, ezeket akarta megmutatni. Meg akarta mutatni mindenkinek, aki valamiképpen is megalázta és megsértette, hogy ő a zsidó különb és hatalmasabb mindenkinél. De vajon érdemes volt-e, és vajon megmutatta-e valójában mindezeket, és néha, ha őszinte volt magához, be kellett ismerje, hogy nem sikerült semmit se megmutatnia ebből, Valahol hiba csúszott a számításaiba, de nem tudott rájönni, hogy hol. A világ számára továbbra is a dús gazdag üzletember maradt. A világ szemében semmi sem változott azáltal, hogy magához kényszerítette egy tönkrement áruház tulajdonos leányát. A párizsi botrány nevetségessége nem szünt meg azzal, hogy porigalázta utána Évát, és Lubovszkit sem győzte le, és Irene Néha úgy érezte, hogy egy gyűlöli és megveti őt, hogy sajnálja Évát és szereti, pedig mindent elkövetett, hogy meggyűlöltesse őket egymással. Hogy egymás jelenlétével alázza meg mindkét asszonyt, akik őt megalázták. Azokon a borgőzös éjszakákon, amikor összezárta magát velük és kimerültségig dőzsölt a kéiben és a bosszúban, Irene testének mámorában és Éva megalázottságában de elérte valamit. Legalább annyit, hogy a benne, az ő benne rágódó keserűség kielégült volna. Nem! A keserűség, zsidó voltának megalázottsága továbbra is megmaradt, és sajgott. A bosszú vágyát nem oltotta ki a bosszú élvezése, tehát hiába volt. Egyedül, ami időnként használt valamit, az a bor volt, a szamoszi bor. Egyedül az emlékeztette valamennyire arra a régi olajfaligetre, ott a hegy másik oldalán, és arra néhány rövid percre, amikor valóban boldog volt, boldog és fiatal. De azoknak a perceknek a boldogsága sem irenén múlt, rájött azóta. Valami egyében, talán nem kellett volna akkor elmenni innen, hanem itt maradni örökre, ki tudja azt. Az élettitkai nem olyan egyszerűek. Az élet tele van babonával. Pohlis Gottfried babonás lett. Mikor a táviratot megkapta Éva halál hírével, egy pillanatra arra gondolt, talán most, talán most megszűnik az átok. De aztán a temetés után éjszakán rájött, hogy nem, az átok megmaradt továbbra is, sőt, még nagyobb lett és félelmetesebb. Ott ült a villa erkéjén, Magasan a tenger fölött éjszaka volt. Lent zúgott a tenger a ház körül, nyögtek a ciprusok a szélben. Előtte kőkorsóban bor volt és pohár. – Irene, mondta, énekei. Ma nem illik énekelni, uram, felelte halkan az asszony. – A holtak visszatérnek, ha éneket hallanak a temetés éjjelén. Pohris felkacagott, és keze kinyúlt a bor után. Akkor meg éppen énekelj, hadlásák a kísértetek, amikor ölellek. A görög asszony elfordította a fejét. A lábainál ült egy párnán szokás szerint. Kinézett az éjbe, a tenger nyögött, a sziklák alatt a fekete ciprusok sóhajtoztak, s laza felhők között csillagokat kergetett a szél. – Énekelj, Irene! – A parancsolod, uram! – parancsolom! és Irene énekelt. Valami szomorú görög halászdalt a halászról, aki csónakján hableányt kergetett a hullámok között, és a tengerhatalmai lehúzták magukhoz a mélybe. Együgyük is dal volt, de Pohris Gottfriedet végis megmarkolta valahogy ez a panaszos, nyújtott melódia. Nézte ő is az éjszakát, és elgondolkozott. Olyan nem hableányt kerget-e? Nem húzzák-e le őt is? Lassan-lassan a mélység hatalmai. Minden ember elmerül egyszer a halál hullámaiba, akár hableányt kerget, akár mást. De talán jobb annak, aki úgy merül el, hogy el is érte, amit kergetett. Talán jobb lenne belenyugodni abba, ami van, és ahogyan van, és nem küzdeni tovább a világ ellen. Keze fáradtan fogta a boros poharat, és szeme elnézett a sötétségbe ahol a ciprusok karcsú árnyai suhogtak és hajladoztak a szélben. Az asszony kellemes mély hangja lágy vetett, pihentető volt, és szelíd, mint anyák éneke este. Hirtelen ketté szakadt az ének, mint ha éles késsel ketté metszettek volna egy fonalat, amelyen habkönnyű buborékként plengett a hang az éjszaka fölött. Csönd lett. Váratlan csönd. Lent messze zúgott, marajlott a tenger, és ez a hirtelen leszakadt csönd fekete volt és mély. Pohris felrezzent, és csodálkozva nézett le a lábainál ülő asszonyra. A sötétben nem láthatta jól az arcát, de látta, hogy mereven ül és a tenger felé figyel. Volt valami különös és nyugtalanító abban, ahogy ott ült és figyelt. Mi van, érene? Nem hallottad, uram? Az asszony hangja folytott volt, és ijett. Mit? Valaki sikoltott? Hallgatózva merett a sötétségbe. Keze szorította a poharat. Valami furcsa babonás félelem hatalmasodott el rajta lassan, ahogy ott ült, és feszült, figyelt. De csak a szél zúgott, s a tenger, s fent csillagok bújkáltak a felhők között ijett és idegen csillagok. Képzelő, Irene, kisikolthatott volna. Az asszony még mindig merevenült és figyelt, a sziklák felé figyelt. Nem lehetett látni őket a sötétben, de tudta, hogy arra vannak, amerre az asszony figyel. Hallani lehetett a nyögésüket is. A feleséged, uram, suttogta az asszony, is, a hangja didergett, mert te megölted őt, és én segítettem neked. Érezte, hogy megdermed a szavaktól. Mintha nem is az asszony mondta volna ki azokat, hanem az éjszaka. mint benne lett volna a szélben és a tenger zúgásában, a rongyoltan rohanó felhőkben és a felvillanó csillagokban. A fogai összekoccantak, mondani akart valamit, de abban a pillanatban az asszony megrándult, karja kinyúlt, és mereven belemutatott a sötétségbe, a sziklák felé, és akkor egyszerre ő is meghallotta a sikoltást. Nagyon messziről jött, és nagyon halkan. De ott vibrált egy pillanatig a szélzugás és a tenger moraj között. Egy pillanatig újabb szirroham hajlította meg a ciprusokat, a sziklák felhonyítottak tőle, és a hangjuk elnyelte a sikoltás végét. De sikoltás volt, rémült, halál félelmes, asszonyi sikoltás. Verejték ütött ki a homlokát. Felugrott. A korsó eldőlt az asztalon, és éles koppanással haszat szét a kőpadlón. – Gyere! – mondta, is hangja leszketett. – Gyere! Őrültséget beszélsz! Egy fa csikorog a szélben, vagy egy madár riad föl, gyere! – Megmarkult az asszony jékidek kezét, és húzta maga után be a házba, de tudta, tudta, hogy nem fa volt és nem madár, hanem éles vádló asszonyi sikolj, Éva sikolja. Másnap elutazott, és soha többet nem tért vissza a szigetre. Ekkor kezdődött el Pochris Gottfriedben az a változás, meg később egész lényét átalakított. Már házasságuk első évében, amikor az alkalmat kereste, hogy bosszút állhasson Lubavszkin, felvette a kapcsolatot a bécsi művészkörökkel. Először csak azzal a szándékkal járt el a festőkáviházába és ült le az asztalukhoz, hogy Lubovszkinak árthasson. Itt ott szóba hozta nevét, anélkül, hogy rosszat mondott volna róla, de ha valamelyik fiatal festő lekicsínylően nyilatkozott Lubovskiról. vagy éppen tehetségtelennek jelentette ki, azt az embert megjegyezte magának. Meghívta ebédre vagy vacsorára, megvette a képeit, és minden vonatkozásban párt fogolta, ha még olyan borzasztóan érthetetlennek is érezte a vászonra dobált színeit, így rendre elterjedt az örökké pénztelen fiatal bécsi festők között a különös mecénás híre, akihez a kulcs az, ha Lubovszki az ember. És sokan akinek az emelkedő hírnevű párizsi festő ellen egyébként semmi kifogásuk sem volt, Pohris jelenlétében lelkesen szitták, hogy ezáltal legalább egy ebédet vagy egy vacsorát kiverekedjenek maguknak. Ilyen módon összeverődött lassan egy élelmes kis csoport, akik magukat persze csak Pohris háta mögött Lubovski klubnak nevezték, és igyekeztek kihasználni a bankár bőkezűségét. Pohrist oh, mulattatta ez a léha Bohém társaság. Nem sajnálta a pénzt, amit kicsaltak a zsebéből, hiszen olyasmit kapott érte, ami számára megfizethetetlen volt. Ezek között a borza zsenik között ő volt az úr, a körülhízelget és ünnepelt uralkodó. Kis festőakadémiai növendéklányok szerelmet vallottak neki, bársonyzek és őstehetségek megfestették a portréját, és cseppet sem zavarta, hogy egyik szeme a vállára, a másik a homlok a közepére került, és a szája rizsútos volt, és kék. Az ilyesmit mindig valamilyen izmusnak nevezték, és hozzátartozott a művészethez. Pohris nem volt buta ember, és tudta jól, hogy mindez, a festékújú növendéklányok hisztériás szerelme, és a borzas lelkesedése nem neki szólt, hanem csupán a pénzének. De nem bánta ezt. Terve volt ezekkel a festőkkel, arra számított, hogy egy-egy a sok közül csak viszi majd valamire, neve lesz egyszer és befolyása, és akkor föl lehet használni Lubowski ellen. Később, az évek folyamán aztán megszokta ezt a lármás, furcsa társaságot, jól érezte magát közöttük, otthon volt közöttük, megszerette fiatal lelkesedésüket, felelőtlen móúságukat, játékos szertelenségüket. Megtalálta bennük azt, ami belőle, a hidegen és józanul gondolkodó üzletemberből hiányzott. Megszerette őket, igen, megszerette. Furcsa volt, de érezte, hogy szereti őket minden hibájukkal, fogyatékosságukkal és különbségükkel együtt, vagy talán éppen azok miatt. Ahogy elpanaszolták neki szerelmi bajaikat, ahogy tanácsot kértek tőle, és ahogy nem fogadták meg soha a tanácsait, ahogy azok a festékszagú fiatal lánykák az ölébe kúztak, Megsimogatták az arcát, és pénzt kértek tőle. Ahogy egyik másik elébe állt, kipirosodott arccal, borzasan és nagyképűen is bejelentette: Ma megfestettem életem nagy művét. Aztán két hét múlva újra megfestette élete nagy művét, és éppen olyan érthetetlen tarkaság volt az is, mint az előbbi. Megszerette őket. Kiállításokat rendezett nekik. Egyre több pénzt költött reájuk, Kölcsönöket adott, amikről tudta, hogy soha nem kapja vissza, nagy lakomákat rendezett, műkritikusokkal tárgyalt, képkereskedőkkel alkudozott, és vette, vette, vette a képeket tőlük. Már az egész rózengászai villatele volt velük, és mindez a végén már nem is Lubovszki miatt történt, hanem mert megszerette őket, és mert valami furcsa babonás tisztelet támad föl benne a művészet irán. Érezni kezdte a színek és vonalak mágiáját. Néha, ha egyedül volt a jázban házban, és eszébe jutott, hogy egyedül van, és arra gondolt, hogy azért van egyedül, mert valahol valamivel elrontotta az életét, megállt egy-egy festmény előtt, és nézte. És a színek, a formák vassan feloldódtak a vásznon, élni kezdtek, lüktettek, és egymásba simultak, és ő érezte, hogy aki ilyesmit teremt, az varázsló és pap egyszerre, egy ősi titokzatos vallás táltosa, aki meglátja azt, ami a dolgok felszíne alatt a titkok nagy, szent homályában él, és a színek és vonalak néma pompáján keresztül elénekli azt, amit lát, és megértette a titkot. Ezeknek a furcsa, bolondos nagy gyermekeknek az a festészet, ami neki a samoszi bor, soha meg nem élt emlékeket. Soha meg nem álmodott álmokat hoz föl valahonnan a mélyből, a lélek és idősötétjéből, s az a perce, amíg megcsillogtatja a szemük előtt, a szent búdulat perce, ember és Isten találkozása az örökké valóság küszöbén. Ahol ez a kettő összeír, gondolta, a mulandó és az örökké való, az nekem a számoszibor, nekik a festészet. Testvérek vagyunk. Mikor Éva temetését követő szörnyűséges éjszaka után visszamenekült Bécsbe, még több időt töltött a művészek között, mint azelőtt. Kezdte elhanyagolni az üzleteit. A vállalatok mentek maguktól úgy, ahogy, de belőle hiányzott már a lendület és a kezdeményező erő. Ha egyedül volt, Évára kellett gondoljoni számosra, és ezért félt az egyedül léttől. Éjszakánként látomásai voltak, padlócsikorgot függönylebbent, és ezért igyekezett az éjszakákat vidám festők között hajnalig tartó vacsorákkal eltölteni. Üzlettársai gondterhelten csóválgatták a fejüket. Poch és Gottfried szórakozott, lett feledékeny és lusta. Arcán megpegyütt a bőr, barna színe szürkésbe ment át, betegesnek látszott. Ajánlották, hogy menjen orvoshoz, de ő csak legyintett, ilyenkor is fáradt nézésű szemeivel elnézett a sajnálkozó ismerősök feje fölött mintha valóban nagyon messzire nézett volna. Fél év múlva egy művész vacsorán kihirdette a festők között, van szamosz szigetén egy villám. Ezt rendelkezéstekre bocsátom. Aki oda akar menni pihenni, annak útját oda visszafizetem, és a szigeten is az én vendégem, amíg csak jól érzi ott magát. Egyetlen kikötésem, mindegyiktek, amikor onnan visszatér, Hozd nekem egy képet, amit ott festett a szigeten. Egy hétre rá, hárman utaztak le Szamoszra. Később már huszonhatan követték rendre ezt a hármat. Volt, aki két hetet töltött ott, volt, aki több hónapot. Valamennyien lelkesedve emlékeztek meg pohris Gottfried előrelátó gondoskodásáról. Már a kikötőben várta őket egy ember, aki a csomagot a villához fölvitte. Fönt egy szótlan görög asszony kitűnő ellátásban részesítette őket, hiány semmiben sem volt. Dicsérték a sziget szépségét, a villa gyönyörű fekvését, a kilátást, a levegőt, a tengert, és valamennyien elhozták becsületesen a rozengasszira kívánt képet. Egyik a villát festette le, másik a tengert, harmadik a kikötőt, negyedik egy szép halászleányt, vagy játszó gyermekeket a homógoban Pohris sorra megnézte a képeket, bólintott, és kifizetett értük egy jókora összeget. Dolgozó szobájából minden más képet kidobott, és ezekkel a szamoszi képekkel rakta körül a falakat. Szamos lassanként oda gyűlt köréje a rózengasszei házba. Ott volt a fehér villa a sötét ciprusokkal, az erkély, amelyikről hallami lehetett a tenger zúgását, ott volt a tenger, ott voltak a zöld szőlőhegyek, halvány sejem, olajforigetek, halászok, szőlős gazdák, sudárnövésű leányok, maszatos gyerekek, kis olajszagú vendéglők, ivói, szürke kőkorsók, tüzes, illatos borral, mindez oda gyűlt lassan köréje. Néha, ha egyedül volt, bezárkózott ebbe a szobába, Leült egy karosszégbe, és nézte a képeket. Ilyenkor szamoszon volt. Érezte orrában a langyos fűszeres levegőt, ahogy a szél a szőlőhegyek felől a nyíló olajfák illatát hozza. Hallotta fülében a ciprusok halk suhogását, hullámok moraját, lányok gyöngyöző kacagását. Érezte ínyén a kőkorsók borának ízét, és egy régi forró délután fölpesgő mámorát valahol az emlékei mögül, abban a homályos furcsa mélységben, ahova a múló idők hullanak bele feltartóztathatatlanul egymás után. Ilyenkor megteltek a szemei könnyel, és a szíve nagy lett, és nehéz a vágytól számos után. Számos után, ahova nem térhet vissza soha többé, mert örökre száműzte magát róla egy asszony miatt, aki meghalt, és egy rontott élet átkával a lelkén. Hét évvel év a halála után egy fiatal festő érkezett vissza a szigetről, és egy képet hozott. Különös kép volt. Sötét, színek, tépet felhők, meghajló fekete ciprusok, éles csipkéze ciklán, fehér nő alak a viharban. Alatta a nyitott szájú mélység a zöldes-fekete hullámszörnyek begörbülő karmai, amint felnyúlnak a fehér nőalak felé. Villámfény világítja meg a nőalak arcát, s ahogy ott áll, kísérteties fehéren, szinte lebegve a mésé fölött, mintha rémült sikoltást tép neki belőle a vihar, és az arc, az az arc, Éva arca volt. Pohris érezte, hogy elsápadt, és a keze reszketni kezdve, hogy a képet tartja. – Mennyi ideig volt ott? – kérdezte Tompán. – Egy évig – felelte a fiatalember, és nagy égő fekete szemeiben valami különös fény csillogott. – Egy évig – különös kép – morogta Pohris, és a falnak támasztotta a festményt. – Különös sziget – Felelt a festő halkan. Fokris végig simított a homlokán, és egyre a képet nézte, úgy kérdezte. Láttam? úgy értem, fantázia, vagy pedig láttam, felelte a festő tompán. Sokan látták már különös sziget. Gazdagon megfizette a képet. Aztán bevitte a hálószobájába, és bezárta a szekrénybe. Csak néha éjjel, ha nem tudott aludni, vette elő onnan. Ilyenkor behúzta a függönyöket, felgyújtotta a hálószoba összes lámpáját, a képet felakasztotta egy szögre, és leült vele szemben. Reggelig ültott a kép előtt, és másnap levert volt, és fáradt. Később, amikor a német birodalmi kormány a pohris vagyont a többi bécsi zsidó vagyonnal együtt lefoglalta. Ez a kép a bécsi szép művészeti múzeum tulajdonába került. A festőnek, aki készítette, ismert neve volt már akkor, de nem élt Bécsben. Annyit tudtak róla csak, hogy valami görög szigetre költözött, ahol nagyon elvonult a nél, és sokan azt is tudni vélték, hogy megbolondult és spiritista lett. De ez már Pohrist nem érdekelte akkor. Még azokban az években, amikor Németországban a zsidóüldözés megkezdődött, a Pochris bankház megérezte a közeledő nemzetközi viart. A fokozódó német térhódítás az európai piacokon lassanként arra kényszerítette a délkelet európai bor és gyümölcskoncern hogy tőkéit fokozatosan szabaddát éve, ugródeszkát keresen a biztosabb világrészek felé. Pochris először Afrikára gondolt, de ott meg az olasz fasizmus terjeszkedése jelentett akadályt, Így terelődött át rendre a figyelme Amerika felé. Nem sokára, a közülünk valóság törvényének befolyására megjelentek dolgozó szobájában ugyanazok a pecsétes ruhájú irattáskás alakok, akik annak idején az apját látogatták, és hosszú, titokzatos pusmogások indultak meg devizák, átutalások, értékpapírok, Tömbarany és hasonló kérdések fölött, mely pusmagások eredménye az volt, hogy a Pohris bankház tőkekészlete lassan, de biztosan kezdett elszivárogni az óceánunk túlra. Pohris Gottfried maga is látta, de még inkább érezte, öröklött ösztöneinél fogva, hogy a német térfoglalás egyre veszélyesebb méreteket ölt, és hogy hamarosan rászakad Európára egy olyan katasztrófa melyhez fogható még nem volt, és melynek sötét fellegei már ott lapultak a láthatár alatt. De azért egy pillanatig sem gondolt arra, hogy ő maga is elhagyja Bécset. Ami az anyagi értékek mentését illette, ott mindent elkövetett, hiszen ez kötelessége volt. A vagyon nem magántulajdon, hanem az összzsidóság fegyvertárában szereplő leltári készlet, így tanulta apjától, és ezt a tant igazolta egész élete, üzleti sikerei, és az a hatalmas hálózat, mely néha védelmet kért, néha védelmet adott. De ő maga Bécshez tartozott. A rózengasszai házhoz, a művész vacsorákhoz, a festőköz, akiket csodált, irigyelt és szeretett, és ahhoz az egész meghitt családias hangulathoz, ami Bécset jelentette, nem gondolt arra egy percig sem, hogy elmeneküljön innen. Annál nagyobb volt a megdöbbenése, amikor egy este titokzatos látogatót jelentett be az inas, és ez a látogató nem volt más, mint a ma bizonyos Jassza Mendelovics. Első látogatása óta nem találkozott vele, nem is hallott róla. Tudott a cionista mozgalomról. Időnként utaltatott is át nagyobb összegeket a számukra, de nem volt semmi közelebbi kapcsolata velük. Jassza mintha semmit sem változott volna az elmúlt másfél évtized alatt. Ugyanolyan sovány volt hajlott és penész színű. Talán még a kopott ruha is ugyanaz volt rajta, mint amit akkor viselt. Ugyanúgy izottak a szemei is, vad fanatikus tűzzel. Ahogy ránézett, és azt mondta, amikor az inas becsukta mögötte az ajtót, eljött az idő, Gottfried, Ábrahám fia, menekülni kell Pohris oh, Gottfried elsápadt, és rámerett a különös emberre lassan ismerte fel. Ha nem csalódom, dodogta, mi már találkoztunk, ugye? Mendelovics? Jassza Mendelovics, bolintott az idegen. És azért jöttem, hogy fölnyissam a szemét. A német csapatok holnap után megszállják Ausztriát. Menekülni kell, van útlevele? Van, de Mendelovics előrehajolt, és úgy súgta folytot. Az amerikai vízumot holnap délelőtt egy fél óra alatt megkaphatja. Van ott egy emberünk, délben indul a vonat Svájc felé. Ez az utolsó előtti vonat. Az utolsó éjjel indul. Aztán több vonat nincs. Pohris Gottfried szédülést érzett, és keze megkapaszkodott az egyik szék támlájában. De én nem akarok, én nem értem, nadokta, én... Itt akar maradni? kérdezte Mendelovics, és a tekintete vizsgálódó lett, majdnem gyanakvó. Ha a németek átlépik a határt, ez háborút jelent felelte Pochris, és visszanyerte a nyugalmát és Hitler nem reszkírozhatja. A németek holnap után átlépik a határt mondta Mendelovics tompán és határozottan, mint egy törvényt háború is lesz. Néhány év múlva, és közben megölnek mindenkit, aki itt marad. Nem hiszem, rázta meg pohris a fejét, nem, ezt nem hiszem, hogy átmerjék lépni a határt, amikor Amerika... Jassa Mendelovics kiegyenesedett. Holnap megy az utolsó vonat. Azért jöttem, hogy ezt megmondjam önnek, Gottfried, Ábrahám fia... Még sok helyre kell elmenjek, és soknak kell megmondjam ugyanezt. Ezért sietek. Hatvan zsidó ember járja ma este Bécset, hogy mindenki megtudja, amit tudnia kell. Aki hallgat ránk, az hallgat. Aki nem, az nem. Mi nem parancsolhatunk, mi csak figyelmeztetünk. Gondolkozzék azokon, amiket mondtam, s ne feledje, Holnap megy az utolsó vonat. Azzal megfordult, és kiment a szobából. Pohris döbbenten nézett utána, aztán leült, és hosszasan bámult maga elé a padlóra. Nem utazott el másnap. És harmadnap bevonultak a németek Ausztriába. A bécsi bevonulást a kis művész kávéház ablakából nézte végig. Az utcán tombolt, újongott lelkesedett a nép. Horogkeresztes zászlókat lengettek, az ablakokból virágokat dobáltak. Pochris Gottfried ült a kávéház márványasztalánál, és csodálkozott. Nem értette a bécsieket. Nem értette az örömüket, a lelkesedésüket, az ujjongásukat. Mintha egy rab népet szabadítottak volna föl az elnyomásból. Életében először érezte, hogy közte és a bécsiek között mégis van valahol valamilyen szakadék, amely fölé sem az állampolgárság, sem a születés folytán adott kötöttség, sem az együtt eltöltött évek nem tudnak hidat verni. Ő bécsinek és osztráknak érezte magát, és látnia kellett, hogy a bécsi nép újongva ünnepel valamit, aminek ő nem tud örvendezni. Lelkesedve kiabálják reketre magukat a pincérek, a sörös kocsisok, a kispolgárok, fiatalok és öregek, ő pedig ül távol tőlük a kávéház sarkában, mint egy idegen, aki nem tartozik hozzájuk. Ez megdöbbentette. És eszébe jutottak Jassza Mendelovics szavai, amiket valamikor régen mondott, a mi hazánk nem terület, nem ország és nem város, a mi hazánk egy gondolat. Mert a mi népünk nem osztrák Ausztriában, és nem lengyel Lengyelországban, és nem angol Angliában, hanem mindenütt csak zsidó. Sokáig ült egyedül a törzsasztal mellett. Később bejött néhány festő. Volt közöttük, aki ugyanúgy lelkesedett, mint a sörös kocsisok, a pincérek és a kispolgárok. De volt köztük, aki hallgatott. Ezek lassacskán aztán eltűntek valahová, egy ideig még lehetett látni őket szótlanul, kedvetlenül, aztán eltűntek. A törzsasztal megőrült. Mind kevesebben lettek, akik délutánonként összegyűltek a kávéházban pohris köré. A vacsorákról is kezdtek elmaradozni. Aztán előfordult, hogy egyik másik, amikor belépett a kávéházba és meglátta pohrist, a törzsasztalnál nem jött oda, hanem sietve elkotródott megint, mint ha megfeledkezett volna valamiről. A többiek ilyenkor elhallgattak körülötte, és jelentősen összenéztek. Pochris riadtam, kezdte érezni, hogy valahol valami megváltozott. Nem csak kint az utcán, nem csak a hivatalokban, de itt bent a kávéház védettségében is. Ezekben a vidám felelőtlen kedves fiúkban. Nem csak a felszínen, a felszín alatt is. A lelkekben bent változott meg valami. Még a művészek tiszta gyermek lelkében is. Tanács talanul állt szemben ezzel a változással, aztán egy délután megértett mindent. Azon a napon a szokottnál valamivel későbben írt a kávéházba. Az utcán tüntetők vonultak, zsidó üzletek kirakatait verték be, és nem volt tanácsos összetalálkozni velük. Elkésve érkezett, és az asztalnál már ültek néhányan. Mikor odalépett hozzájuk, Néma csönd fogadta. Köszönt. Néhányan visszaköszöntek. Mások szótlanul az ablak felé fordultak, mintha figyelnének valamit. Különös nyomott csend volt. Leült és csodálkozva nézett körül az arcokon. Ismerte jól valamennyit. Éveken keresztül ő tartotta bennük az életet, ismerte erényeiket és hibáikat, bajaikat, szerelmeiket, adosságaikat. De érezte, hogy valami történt velük, valami változás, és nem tudta, hogy mi lehet az. Még nem gondolt semmi rosszat. Aztán néhányan szó nélkül felkeltek, és eltávoztak. Akik ott maradtak, lehajtották a fejüket, és hallgattak gonokul. Zavart csönd nehezedett az asztal füli. És akkor hirtelen az egyik egy fiatal, szőke tiroli festő, aki néhány héttel ezelőtt ért vissza számoszról, kirúgta maga alól a széket, és ingerülten felugrott. Az arca vörös volt a haraktól. Ez őrület, kiáltotta. Hát mondjátok meg már neki, legyen annyi bátorság és becsület bennetek, de ez így rettenetes, ezt így nem lehet kibírni. Mondjátok meg neki, hogy Évekig jó volt a pénze, de most egyszerre nincs bátorságotok egy asztalnál ülni vele, mert zsidó, mondjátok hát meg! Pohris elsápadt. Egy pillanatig dermetten ült még, és rámerett a kivörösödő arcú fiúra, aztán lassan felállt, leakasztotta a fogasról a kalapját, kabátját, és kiment a kávéházból. A lábai rettenetesen nehezek voltak kint az utcán vette észre, hogy valaki jön mellette. Az a kis vadóc magyar lányka volt, akit ferdevágású szemei miatt tatárkának neveztek a festőnövendéket, szótlanul jött mellette, és az utca sarkon belekarolt. – Csúnya dolog ez, – súgta, – csúnya és szomorú. Pohris ránézett, és látta, hogy a szemei könnyesek. Megfogta a kezét, és megsimogatta. – Köszönöm, – mondta nagyon melegen. – Köszönöm ezeket a szavakat. A leány még szorosabban karolt belé. Könnyű kis teste hozzásimult az oldalához. Gyalog mentek sokáig, szótlanul. A rózengeszes sarkán pochris megállt. – Tatárka, – mondta és megszorította a leány kezét. – Köszönöm magának, hogy eddig elkísért. Nem fogom soha elfelejteni. A leány ránézett és megrázta a fejét. Nem hagyunk egyedül. Megengedi, hogy fölmenjek? Bent a lakásban kivette a szekrényből azt a bizonyos képet és felakasztotta a falra. Átok rajta, mennyi az egész, mondta halkan a leánynak, és ezen nem lehet segíteni, tatárka. A leány lehajtotta a fejét, és szeméből alápergett egy könnycsepp. Miért sír? Nem sírok, felelte a leány, megrázta a fejét, mosolygott. De mosolya az zokogás volt, kétségbe esett, szörnyű zokogás. Hosszú-hosszú évekre ez volt Pochris Gottfried utolsó estéje, amit nővel töltött. Másnap a svájci határon fogták el a német határőrök, amint át akart szökni. Gyűjtőtáborba vitték. Egy hétre rá gyűjtőtáborba vitték minden zsidót, aki még ott maradt. Jassza igaza lett. Hat év következett ezután. Hat hosszú-hosszú év. Ásó lapát, szennyes barak, vérfoltos pokróc, deszka fekhely. Hat év, hat hosszú-hosszú év, sorban, mindig sorban. Toprongyos rabszolgák között, toprongyos rabszolga, szám a tömegben, senki, nem is ember, csak szám. Munkaállat, koszos zsidó. Kopaszra sovány rabzsidó, sok ezer kopaszra nyírodt sovány rabzsidó között. Hat hosszú év. Egy darab élet. Egy darab az életből, az időből, ami vissza nem hozható, jóvá nem tehető, semmivel nem pótolható. Ez a pokol, gondolta néha. Ez a pokol. A pátereknek nem volt igazuk, itt a földön van a pokol, nem a más világon. A más világon csönd van és békesség, lehet aludni, hosszan elnyújtózni, nem fájnak a csontok, nincs ébresztő dermet hidegben, vaksötétben, nincs sorakozó horpat plécsajkával a kézben, a másvilágon aludni lehet, a más világon jó. Ez a pokol, egy kanál bűzös löty. Egy darab fűrészporos kenyér, amit mohófal be a száj, Mert a test élni akar, élni mindenáron, Korbácsütés alatt is, csizmatalp alatt is, Penészes szalmán, csigáztató robotban durva a szitkok között is, De élni, élni! Nem, apokol, nem a más világon van, Rosszul mondták a papok, rosszul. Apokol itt van a földön s nem Isten találmánya, hanem az embereké. Hat hosszú év. Hat hosszú év. Néha hajnalonként valaki nem mozdul az ébresztősépra. Korbács sújt rá. Nem mozdul mégsem. Nem mozdul. Mert halott. Meg kell fogni, ki kell vinni a meszes gödörbe. Akik viszik azt a néma hallom rongyokba burkolt csontot, kis meggyötört húst, inat, agyat, szívet, arra gondolnak, ennyi az ember. Kultúrán, civilizáción, törvényeken is, világot átfogó szervezeteken túl, mindössze ennyi. Egy szám. Amit ásítva letöröl a listáról valamelyik irodában egy unatkozó eszesz legény és utána cigarettára gyújt. És az élet? ami mozgásban tartja ezt a halom csontott húst inat ideget. Egy kanál bűzös lötty a plécsajkában. Egy darab száraz kenyér, néhány goromba szó, lassan mozgó ásó a megkérgesedett kézben, néhány köbméter földhányás naponta. Néhány olmos fáradt gondolat, valószínűtlenül távoli emlékek elmosódó sora. Tiszta szobáról, vetett ányról, néhány visszanéző kedves arca sűrűsödő ködből, mert ráborul a múltra. Ennyi az élet. Valaki egyerruhában parancsot ordít, itt, mondja egy száj, lövés csattan, ennyi az élet. Meszes gödör, amvasztó kemence, halomba dobált cipők, ruhák, ennyi az élet. Valaki lázas szájjal a praterről meséls, egy kislányról, akinek a labdája virágok közé grult valamikor régen. Aztán megrándul, összeesik vége. Ennyi az élet. Hat hosszú év. Néha sorokozó, fényes egyeruhák, ellenőrző bizottságok, kérdések. Van-e panasza? Rossz a bánásmód rosszak az őrök? Nem, nem, nem rossz senki, senki se rossz. Csak az élet. A sors, az átok. Igen, az átok. Szemet szemért fogad fogért. Ki mondta ezt régen valamikor? Ő mondta volna, ő? A 2618-as szám. Akit valamikor egy másik világban és egy másik életben Pochris Gottfriednek neveztek. Borzalmas mondás volt, akár ki is mondta. Szemet szemért fogad fogért. Hogyan lesz ennek vége? Hogyan s mikor? Csak ha kifogynak egyszer mind a szemek és mind a fogak a földön, csak akkor? De hiszen folyton támadnak új szemek és új fogak a semmiből, Isten akaratából, asszonyok öléből, asszonyok öléből, hát vannak még asszonyok a földön valahol, süppedő puha párnák, kitárt ölelő karok, hat év. Hat hosszú, hosszú év. Egy, kettő, három. Benyomni az ásót a földbe, fölemelni a földet, odéblökni. Három ütem. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. Néha kék az ég, néha felhős, néha süt a nap, néha esik az eső, néha zöldek távol van a mezők, néha fehérek, de többnyire szürkék. Szürkék, mint az emberek mint a napok, mint az élet. Hat év. Néha izzad az arc, Néha vacognak a fogak, És a kéz érzéketlenné dermed A goromba ásó nyílen. Egy, kettő, három. A föld nyirkos és sárga. Egy, kettő, három. És nehéz. Hat év. Hat hosszú, hosszú év. Tik, tik, tik. Rága a fában, a barak gerendájában valahol. Rágja az időt a nyúlós, fáradt éjszakát. A deszka kemény, sajognak a csontok, bűzös a szalma, nyírkos és rohadt. Valaki nyög, valaki köhög, valaki sóhajt, valaki sír. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, a fában. Kétszáz ember szuszog, zihál. Kétszáz tüdő, kétszáz szív, kétszáz élet. Álmodik a barak. Csak a barak? Az emberek nem. Az emberek ájultak, nyögnek, viaskodnak a fáradtság alatt. De a barak álmodik. A fa álmodik, a deszka álmodik. Az erdőről, békéről, csöndről, vasárnapi kirándulókról, szerelmes párokról. Eldobott sörös üvegekről, iskolás gyerekekről. A barak álmodik, az emberek nem. Tik-tik-tik-tik-tik-tik, rága fában, rágja az időt. Hat év, hat hosszú év, hat hosszú hosszú év. Nyúlik az idő. A napoknak nincs nevük, mint ahogy az embereknek sincsen. Egyforma nyúlós, ragacsos pép az idő, akár a sár a barakkok között. Egyforma is szürke, mint a rabok arca. Tél, tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz, nyár, ősz. A napoknak nincs nevük, talán nincs is idő, csak egy nyúlós pép van, amelyben emberek mozognak lassan, lassan súlyos facipőben, sárban. Emberek, számok. Meghalnak, újak jönnek, meghalnak, újak jönnek, soha nem fogynak el a számok. Olyanok, mint az idő. Hat év. Először azt hitte, hogy belehal, hogy vége mindennek, hogy nem bírja ki ezt a poklot. De aztán valami különös átalakulás ment végbe benne és tulajdonképpen ez az átalakulás nem is ott kezdődött el a börtönül szolgáló pincében, vagy a marhavagomban, vagy a munkatábor szennyes barakjában, hanem már jóval azelőtt, évekkel azelőtt. Csak csendben és észrevétlenül, úgyhogy jóformán még ő maga sem tudott róla. Azon a napon kezdődött el, amikor utoljára látta Szamoszt, a szigetet. Amikor megértette, hogy az átok ellen nem lehet föllázadni, nem lehet tenni ellene semmit. Az átok van, és mindaz, ami történik vele, nem egyéb, mint az átok beteljesülése. És amikor ezt megértette, akkor már tudta is, hogy nem pusztulhat el, nem menekülhet el a halálaba. Az átkot végig kell élni. Megértette, hogy ő, Pohris Gottfried, az átok törvénye szerint nem Pohris Gottfried, Bécsi bankár többé, ilyen és ilyen vállalatok feje, csupán egy zsidó. Egy a sok zsidó közül, az örök gettóból egy zsidó, más semmi. Aki valamikor cédrus töntözött a Libanonon, valamikor követ hordott a hátán a római patriciusok templomaihoz, Lemberg sötét sikátoraiban, kölcsönpénzt adott mulatos lengyel uraknak, bankár volt Bécsben, mindegy. Mégiscsak egy zsidó, semmi több, de nem is kevesebb nél. Jehova választott népének fia, babonás szent törvények tudója, ki megtépi ruháját, fejét behinti hamuval és hordozza válain az átkot amit könyörtelenül rámért a bosszúálló álló Jehovaisten, aki megmondta előre, jaj azoknak, akik megfeledkeznek az én törvényeimről, mert megbüntetem az apák védkét is mind a fiaikban, hetediziglen. Megértette, és meghajtotta a fejét az átok alatt. Nem zúgolódott, ha kevés volt az étel, és rongyokban szakadt leróla a ruha. Nem átkozódott, ha gorombán bántak vele a raptartó őrük, ha sanyargatta a szokatlan munka, a nélkülözés és a hideg, mert akivel mindez történt, az nem pochris Gottfried volt már, a jó módban felnőtt sikertől elkényeztetett gazdag bécsi bankár, hanem csak egy zsidó, egy egyszerű zsidó, egy a sok közül, akin betelt az átok. Szelíd volt békés és jó. Igyekezett segíteni másokon, akik kevésbé bírták elviselni az átkot, akik még nem értették meg, hogy az átok ellen nem lehet tenni semmit, el kell viselni, meg kell tépni a ruhát, és hamut kell hinteni a fejre, és be kell tartani Jehova törvényeit. Ő megértette, és mert megértette, tudta azt is, hogy nem pusztulhat el. Mert Jehova bosszú álló bár... De igazságos. És aki alázatosan fogadja az ostorcsapásokat, azok számára megnyitja az utat a szabadulás felé is, és urrá teszi őket a raptartók fölött, kezük beadván minden hatalmat, hogy kána ámmá legyen ez a föld a választott nép számára, midőn az átok napjai letelnek. A hatodik évben úgy is látszott, mintha leteltek volna, valaki egy este odasugta társának a bűzös szalmavackon, jönnek az amerikaiak. A szó végigfutott a fülelő sötétségen, és a gyötrött lázas szemek csillogni kezdtek. Naponta látni lehetett az égen a repülőgépeket, hallani lehetett a bombák tompa dübörgését. Az őrök azt mondták, városok omlanak össze valahol, és sóhajtottak hozzá, mert az ő városaik voltak. És sok ezer rongyos, félholdzsidónak eszébe jutott az írás szava, lerombolom mind a városaikat, s kezetekbe adom őket, hogy szolgáljanak nektek, mert ti vagytok az én népem, amelyet átokkal megigazítottam. És szívverésük sebesebben dobbant, lélegzetük hevesebben zihált, ha meglátták a csillogó gépsasokat az égen húzni. Hallották a távoli morajt, mely városok romba dőlését jelentette, ahogyan azt az írás jövendőlte volt. Aztán egyszer csak hallani lehetett messziről az ágyúkat is. Először csak messziről és ritkán, aztán közelebbről, mind közelebbről. Az őrök idegesek lettek, bomlani kezdett a rend. Már nem kellett munkára se járni, csak heverni és figyelni az ágyúkat, és várni. Várni, várni annyit jelentett, élni. Egy reggel az őrök gépkocsikra ültek és elrobogtak. A kapukat nyitva hagyták, de senki sem ment ki rajtuk. Az emberek kívánszorogtak a koratavaszi napra, kívánszorogtak a drót nézték az országutat és vártak. És délben ott dübörögtek el a szemük előtt az első páncélosok, melyeknek oldalán a babonás hajnalcsillag meghirdette, hogy az átok ideje lejárt. Az első amerikai, aki a tábor kapuján belépett, egy fiatal tiszt volt. Körülnézett az asszot szánalmas embereken, és egy tolmácsot kért. Az első, aki jelentkezett, pohris volt. Beszél angolul? Igen, ször. Oxfordban voltam diák. Az amerikai hitetlenül nézett végig a toprongyos csont és bőremberen, és megcsóválta a fejét. Vezessen a parancsnokhoz! Elment a parancsnok? Akkor a helyetteséhez. Nincs helyettese. Nincs? csodálkozott a tiszt. Hát micsoda tábor ez? Kicsodák maguk? Zsidók felelte Pohris, és nem érzett semmi szégyenkezést, mint régen, amikor ezt a szót ki kellett mondja. Szinte büszkén mondta. A tiszt körül járott a szemét a kiaszott torz arcokon, aztán közelebb lépett pohrishoz. Mióta vannak itt, úgy értem, mióta vannak bezárva? Én hat éve, legalábbis azt hiszem. Szörnyű, suttogta az amerikai, és megismételte még egyszer a szót. Szörnyű, mi a foglalkozása? Valamikor bankár voltam Bécsben és a délkelet európai bor és gyümölcskoncern vezérigazgatója. Valamikor! Tette hozzá, és megpróbált mosolyogni. Akkor már tömeg volt körülöttük, csupa fakó beesett arc, csupa rongyokba öltöztetett csontváz, és a tömeg néma volt, és figyelt. Pokris szavai után egy öregember leült a földre, és zokogni kezdett. Egyetemi tanár volt Berlinben, Súkta oda pohris az amerikainak, aki ilyetten nézett az összeroskodó öregre. Kultúrtörténész. Tizenhat nyelven beszél. A tiszt megrázkodott és kihúzta magát. Önt ideiglenesen kinevezem a tábor parancsnokának, mondta Kurtán is katonásan. Gondoskodni fogok, hogy élelmet szállítsanak maguknak ide és mindent, amire szükség van. Ettől a perctől kezdve az Egyesült Államok védelme alatt állnak. Valaki hangosan egy héberimába kezdett. Az emberek lehajtották a fejüket, sokan sírtak, a tiszt sarkon fordult és elment. Így történt. Pochris Gottfried két évig volt a zsidó tábor adminisztrátora. Szándékosan használta ezt a szót a parancsnok helyett. A tábor ellátásáról példaszerűen gondoskodott. Többször is megdicsérték miatta. A pohris bankház, tengerem túlra menekült igazgatói néhány hónap alatt megtalálták vele az összeköttetést, és hívták, hogy jöjjön át. Repülőgépet akartak küldeni érte, de pohris ott maradt. A zsidói között, ahogy mondani szokta, hat év nagy idő, írta egy levélben volt igazgatójának New Yorkba, és ez a hat év hatszor hatnak számít, és ennyi idő alatt az ember összeforra néppel, melyhez tartozik. Puklis valóban érezte, hogy egyé vált a néppel. Az átok egyé kovácsolta velük a megalázottakkal, megnyomorítottakkal, meszes gödörbe és emésztő kemencékbe dobottakkal, a drót sövények páriáival, népével. Megtanulta érteni is a törvényt, amelyet azelőtt csak követnie kellett. Nincsen más testvéred a földön, csak a te atyádnak via, ti véréből való, és csak Izrael istene a te istened, akinek engedelmeskedni tartozol, és pochris is engedelmeskedni akart ennek az Istennek. A két év alatt többször is megfordult Bécsben. Amerikai katonai vonatokon utazott, egyenruhát viselt, ami lassacskán kezdett újra megfeszülni, pocakosodó termetén az volt eredetileg a telve, hogy visszaköltözik Bécsbe, mihet volt raptársait sikerül a különböző nemzetközi szervezetek segítségével elindítani az új életbe. Új üzleti lehetőségek iránt akart érdeklődni Bécsben, de hamarosan észrevette, hogy az új Bécs nem az ő Bécse már. Az utcák ugyanazok voltak, és nagyobbára az emberek is, de ha valakivel találkozott... Aki örömmel rohant hozzá, szorongatta a kezét, és örvendezett, hogy élve láthatja, olyankor arra kellett gondoljon, amikor bajban voltam, nem jött hozzám, hogy segítsen, akkor zsidó voltam, akinek a barátsága szégyen volt, és veszedelem. Maradjak hát most is zsidó. Ezért hűvösen és tartózkodóan beszélt a régi ismerősökkel, és hamarosan rájött, hogy Bécs nem hazája többi. Az emberek, akik ott az utcákon jártak, semmit sem tettek annak idején érte és a többi zsidóért. Sőt, talán ott ordítottak valahol a tömeg között és osztozkodtak az elhurcoltak vagyonán. Ne, nem, nem akar találni többet Bécset. Üzlet? Az persze volt azért elég. Arany drága kő, dollár, amerikai csempészárú, csupa olyan dolog, amikkel jól lehetett keresni. És Pochris keresett is. Miért ne? Mindenki keresett. Sokat is jól. Emberek, akik mindenüket elvesztették, haláltorkából megszabadult zsidók, hetek alatt milliómosok lettek a németországi fekete piacokon. A láthatatlan hálózat, mely annyi évszázadon át megállta a helyét, újra pompásan működött. Zsidótól zsidóig nyúltak a szálak óceánokon és világrészeken át és folyt az áru, tiltott és nem tiltott utakon, vizen, szárazföldön és levegőn át, és jól volt ez így. Kezetekbe adom mind a népeket, mondta Jehova, és a népek előkotorták vánkosaik alól a kincseket, és horták a táborok vagy kis sírért, szappanért, cigarettáért, cukorért, értéktelen német papírpénzért. pénzért. Oh, Gottfried, minden vonatkozásban segítette a kis zsidók fekete kereskedelmét. Gazdagodjanak, A gyűjtsenek, éljenek jól. Megszenvedtek érte. Végig szenvedték az átkot, a hét szűkeztendőt. Jöhet a hét bő. De azt nem tűrte, hogy idegen bevegyenek maguk közé. Az idegennek csak fizetni volt szabad, keresni nem. Pedig voltak idegen menekültek is. Szerte a táborokban, nem zsidók, lengyelek, ukránok, magyarok lettek, de ellenségnek számítottak ezek is, mert nem voltak zsidók. – Szemet szemért, fogat fogért, jövdette a törvény. Egy alkalommal Bécsből jövet, fiatal amerikai századossal utazott a fülkében, mindenféléről beszélgettek, az út hosszú volt. Egyszerre csak azt mondta a kapitány, – Tudja, amikor Görögországban voltam, is felütötte a fejét. Mikor volt Görögországban? – kérdezte, és valami furcsa szomjas kíváncsiság fogta el. – Múlt évben szamoszon töltöttem két hetet. Tudja, az a sziget... – gondolt gondolta Pokris, És valami megremeget benne, valami távoli, nagyon távoli emlék. – Szamosz! – a tiszt beszél, de nem is figyelt a szavaira. – Százados úr? – kérdezte hirtelen. – Látott ott egy fehér házat? – Úgy értem szamoszon – Ciprusok között a hegyen egy feltűnően fehér házat. A kapitány csodálkozva nézett rá. A kísértet házra gondol? Ismeri Szamoszt? Ochris elsápadt. kísértet ház? Mi az? Pedig tudta, tudta jól, hogy ugyanarról a házról van szó. Mégis kérdeznie kellett, mert hát ha mégsem hát ha. Ó, csak olyan görög babona! Felelte a kapitány, és legyintett mosolyogva. Van ott egy ház a tenger fölött. Állítólag egy asszony lakik benne, meg egy bolond festő. Egy bajtársam jártott ott fönt a háznál, és azt mondja, hogy nagyon furcsa emberek. Képzelje el, egy kísértettel beszélgetnek minden éjszaka, valami sziklára néző erkélyen. A ház valamikor egy gazda kereskedői volt, akinek ott lett öngyilkos a felesége. Onnan ered a kísértett babona. Ugye ezek a görögök nevetségesen babonásak... Azt hittem, ezt a házat kérdi, ezt nevezik ott fehérháznak. Az emberek messze elkerülik, különösen éjszakánként. Járt szamoszon? Nem, nem, felelte pochris gyorsan. Csak a Bora, a Bora nevetette a kapitánya, az igen, az a legjobb benne. Na és a lányok? Pochris elfordult és kinézett az ablakon. A fiatal amerikai tiszt még sokáig beszélt, de nem hallott belőle semmit. Két évig vezette a tábort, akkor kinevezték felülvizsgáló tisztnek a hontalanokat átrostáló bizottsághoz. Csak azért vállalta el, mert tudta, hogy minden pozíció, amely az új életlehetőségek felé vezető úton van, fontos a zsidóságnak. A szervezet, melynek vezető helyére került, a Nemzetek Szövetségének védelme alatt állott, és arra létesült, hogy a hontalanokat gondozza, segítse, és elindítsa egy új otthon felé. Pohris kötelességének érezte, hogy mindenkit távol tartson ettől a szervezettől, aki nem zsidó. Hogy mindaz, amit Amerika és a többi országok segélyként Németországba küldenek, zsidóknak jusson, és ne idegeneknek. Hogy minden hely, amit Amerika a kivándorlók rendelkezésére tud bocsátani, zsidók számára szolgáljon alapul egy új életkezdéshez. Ez eleinte könnyen ment. Később azonban különleges rendelkezésekkel szabták meg, hogy föl kell venni a szervezetben mindenkit, aki kényszerből hagyta el hazáját nemzetiségére való tekintet nélkül. DP-törvénynek nevezték ezt a rendelkezést. Amerika is nemzetiség szerint kezdte osztani a kivándorlási kvótákat. Pochris Gottfried munkája megnehezedett. Az ő feladata volt a Müncheni központban eldönteni, hogy ki DP és ki nem. Természetesen a törvényeknek és rendeleteknek sok homályos szakasza volt, és ezeket igyekezett kihasználni a nem zsidókkal szemben, hiszen ez volt a kötelesség. Szemet, szemért, fogad fogért, és aki nem volt zsidó, az már eleve háborús bűnösnek számított, mert hiszen ha egyebet nem is tett, de minden esetre tétlenül nézte, hogy miként húzolják el és ölik meg a zsidókat. Egy reggel az akták között, amiket az asztalára tettek, szemébe tűnt egy név. Megnézte jobban. Lubovskij Kazimir neve volt. Néhány percig elgondolkozva nézett maga elé. Rágyújtott egy cigarettára és kíváncsian figyelte, hogy milyen hatást vált ki belőle ez a név. De csodálatosképpen semmi haragot vagy gyűlöletet nem érzett. Majdnem inkább valami olyan kíváncsiság félét. Szerette volna látni Lubovskit, megkínálni egy cigarettával és néhány percig elbeszélgetni vele. Nem a múltról, arról nem, csak úgy általában, Vajon megöregedett ő is? Megtört, megcsöndesült? Mondja! Fordult oda titkárnőihez egy kis szőke lengyel lányhoz, aki a szeretőjelet azért, hogy ezt az állást megkaphassa. Mondja, ha összetalálkozna véletlenül egy régi ellenségével, gyűlölné még? A leán csodálkozva nézett rá. Természetesen. Én nem, mondta pohris, és mosolygott. Aztán még mindig mosolyogva ráírta, Vörös ceruzával a Lubovski aktáral megszokott szót kollaborált. Egy hét múlva történt, hogy zajt hallott a külső irodában, ahol az alantas tisztviselők végezték a kihallgatásokat. Bosszantotta a zaj, és az ajtóhoz ment. – Micsoda zaj ez itt? – nyitott be az irodába. Alig néhány lépésre tőle ott állt lubovszki Kazimir. Az első, amit meglátott rajta, az volt, hogy a haja szürke. Megőszült. Ez a felfedezés jól esett. Éppen mondani akart valamit, néhány barátságos szót, amikor látta, hogy Lubowski megindul feléje. A mozgása, ahogy jött, az arc kifejezése hirtelen emlékeztette valamire, de első pillanatban nem tudott rájönni, hogy mire. Aztán hirtelen eszébe villant, Persze, abban a kis délfrancia vendéglőben akkor történt köztük valami, elsápadt és megpróbált hátrálni, de már késő volt. Mikor két hét múlva kiengedték a kórházból, és megtudta, hogy Lubovskit a katonai bíróság elítélte, nem érzett semmiféle örömet. Érdekes volt, de nem gyűlölte Lubovskit. Nem tehetett másként, gondoltam, mint ahogy én sem tehettem másként. Én nem hagyhattam boldogulni, mert nem zsidó, s nekem ez a fegyverem a hivatalom. Ő meg le kellett üssön, mert zsidó vagyok, s mert neki meg az ökle a fegyvere. Hiába az élet harc, s mi ellenségek vagyunk. Régen ő volt erősebb, most én. Ennyi az egész. Az akták Erősebbek, mint az ököl. Jó fél év telt még el, amíg rájött, hogy az akták sem olyan erősek, mint gondolta. Egy amerikai újságíró megpiszkált néhány ügyet, és általános revíziót rendeltek el. Pochrist áthelyezték Máhelybe, ahol egészen más munkakört kapott, és nem volt többé befolyása a kivándorlást megelőző minősítésekre. Itt már kedv nélkül dolgozott, mert úgy érezte, hogy nem végez olyan munkát, mely a zsidóság érdekeit szolgálná. Elhatározta hamarosan, hogy ott a hivatalt. Körülnézett üzleti lehetőségek után be volt igazgatói és üzlettársai, akik valamennyien Amerikában voltak óvaintették attól, hogy Európában kezdjen el valamit. Európa veszedelmes talaj, mondották. Amerikába kell jönni. A harmadik világháború után innen indul majd ki a világ újrarendezése. Ha addig még jobban megerősítjük itteni pozícióinkat, mi diktáljuk az újrarendezést. Ezt mondták a többi zsidók is. Amerikába menni és pozícióba jutni kötelesség. Így aztán gondolkodás nélkül válaszolhatott annak a különös öreg papnak a kérdésére, aki egy nap bekopogtatott hozzá, és anélkül, hogy valaha is találkoztak volna, azelőtt föltette a kérdést, nincs kedve kijönni Amerikába? Már is készülök, telelte pohris, és udvariasan helyjel kínálta meg a furcsa idegen papot. Az nagyszerű, mondta a pap. Majd úgy rendezem, hogy egyedül mehessünk, jó? Szeretnék sok mindent megbeszélni önnel az úton. Vannak kérdések, tudja, amik foglalkoztatják az embert. Például az a bizonyos csónak, amelyik annak idején hat gyerekkel megakadt egy vízesés fölött. Emlékszik még rá, nagyon régen történt. Ne beszéljünk arról, ami történt szólt közbe Pohris mosolyogva. Ígyunk inkább egy pohár pálinkát, Tölthetek? A pap bólintott. Azt lehet, köszönöm. Egy öreg halászról is szerettem volna még elbeszélgetni önnel, bár az is régi história, de majd ráérünk, ha hajón leszünk. Isten éltesse! A furcsa öreg pap el is rendezte aztán a dolgot, s Pohris reá Nem ellenkezett. Így történt, hogy 1950. június 13-án korai délután kiment az állomásra a Stuttgart felől érkező brémai gyorshoz. Zsebében ott lapult az útlevél és a Pochris Bankház New Yorkból érkezett levele, mely szerint 1 millió 600 ezer dollár áll rendelkezésére odaát. Mikor a vonat befutott, egyenesen beült az első tiszti kocsiba. A fülkében, egy szabadságra utazó fiatal amerikai őrnagy ült csupán más senki. Pochris Gottfried feltette vadonatúj bőröngyét a hálóba, és kényelmesen hátradőlt az ülésen. Nézte a mannheim állomást, mely félig romokban hevert még a sietve futkosó németeket, sovány arcukat, kupott ruhájukat, ideges tekintetüket, és arra gondolt Európa. Alsóajka lekicsinylően, előre tolódott ettől a gondolattól, mint az olyan emberi, aki félig sajnálja, félig lenézi azt a világot, amelyiktől búcsúzik, de minden esetre örvend annak, hogy hátat fordít neki. Valóban örvendett. A pályaudvar romfalainak árnyékából, a múlt nézetbe a megszálló erők fülkéjének ablakán, és a kiszolgáltatott, leigázott koldussá tett jelen. És Pohris Gottfried nem érzett semmi, de semmi közösséget magában ezzel a múltal meg ezzel a jelennel. Amikor a vonat lassan megindult vele, úgy érezte, hogy egy süllyedő hajóról végre szilárd földre lépett, ahol jövendőt építhet Júda népének törvénye szerint.